تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّ كَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ دي سُرَتَّى سورة, سُورَةِ مُمْتَحِنَ بِلِكِهِمْ کسر د حاسره ممتحنوم دي او ممتحنوم دي په فتح د حاسره او د دینه اضافه سوره الموده او تو او صورت الامتحان د صورت احزاب نه نازل شوه دي نزول اعتبار سرا 91 نمبر صورت تے او بیا تمام صورت مدنی دے او مکی ایتنا دی صورت کینشت دیں او بیا یم نے ہضم یہ تمام صورت محکم دے ماسواد دروایاتونه چېغه منسوخ دي یو آیت نمبر 8 منسوخ دي آیت نمبر 9 سره او د آیت نمبر 10 منسوخ دي براتم من الله ورسوله سره براتم من الله ورسوله سره او درہم آیت نمر گیار منسوخ دی بیا آیت اس سیف بی آددی سورت مخکنی سورت سر ربط پیو سو جو حدی اول دا چه مخکنی سورت کې د مومنانو تذکرہا اول لا تقسیم کرده دا مومنانو مومنانو دې صورت کې الله د کافرانو تذکيره کوي او تقسیم کوي د کافرانو چې په دوه قسمه دي او غیر هربي بندا چې مخکني صورت کې د عذاب تذکيره دي صورت کې بالا اصول بیان نه ای داږئ په ذریعہ باندې دا عذاب نه بچاو ممکن ني لکلا تتقذو ادو وادو وکم اولیا او دا قران نه ننفعوکم رحمکم ول او قد کانت لکم اسوته حسنه فی ابراهیم دا اصول لج دی بده باندې دی الله دا عذاب نه انسان بچ کی دي شي بل ذات مخنصورت کې مسله د توحید بیان شو اوس دې صورت کې الله د کافرو انکار ذکر کوي چې دوه الله یو والې لمنې چې کله نه منې نو زما دښمنان دي او تاسو دښمنان دي وادو وکم عمل ګټیا سره مکو <تصف> بل دا چې مخنی صورتت کې فرمایلی وما نه کومان فند ته ددی صورتت نه حماات کې الله مثال پیش کوې نمای نه کوون لظین نه بل دا چې مخکې فرمایلی او لاتهوي صحابناارري حابول جن نه نهر کله چې آخرت کې نتیج اعتبار سره برابر نهوي۔ په دوه یوبل سلاملګرتیام په دنیا کې نکې بیا دعاو د صورت مومنانات به چې کافرانو سلاملګرتی منګرتیامه کوي او د اگرنګي تمبي و بیانې ګ مؤمنانو ته په دو اتونی کې رم بني اعت کې او دیار لسما یات کې بیا خلاصه ده سورت سورت کے دورو کو دي دی او دیاللس آیتون دی تین سو تعداد دیں او ایک ازار حروف تعداد دیں او بیا صورت مشتمل دے پو دو بابنو اول باب آیت نمبر چھ پوری دے وَمَنْ يَتَوَلَّفَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ مختصر باب د پاک آیتونی دی بکی ابتدائی دریو آیتونو کہ اللہ زجر ورکی او تنبی ورکی مومنان ته چ کافرانو سره عمل ګرتیاو کوي او کوي او الله ذکر کوي او منه علتې وقت کفرو اعدو علتې يخرجون الرسول و اياكم اعدم علتې اسقفوكم يكون لكم اعدا اور بسیع علت تے ویب ستو ایلیکم ایدیاہم اور بسیع والسنتہم اور شبگم اللہ تے ودو لو تکفرون دا شبگ اللہ تنا اللہ ذکر کے چپدی بنیاد کافر و سرمان گلتیا بیا سره م آیات کې الله مثال پیش کړي د ابراهیم علیه السلام چې ربان کړه او د مشرکانو څخه قدکانت لکم وسوتن حسنۃن فی ابراهیم والذین معه دا بهترین نمونه تاسو ته پاره چې ابراهیم علیه السلام تر کې موالات کړي او طافران سليمان نو تاسو د بارے یو بهتري نومونه تعبیداریدل فی ابراهیم بیا ور بسیدو د واغان به ذکر کئ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر دته لکی د دعاء د بیا په निजामهات کې دعا وای ربنا لا تجنا فتنه للذین کفروا دا دعا د تثبُت چا الله موږ آزمائش کې ما ټول خصوصا موږ مسلمانان چې داغو مشران کافرانو یا کشران او مکه کې پاتې شوتی نو دوی دو په لوی آزمائش کې گرفتار حذیب بن ابي بلتاه رضی اللہ تعالی عنہ هغه هم په د آزمائش کې گرفتار وو چې د یمنی صحابي او قریش مکه کې د تا خاندان دی رو دا د آزمائش کې گرفتار نو الله دعاو ته تسبوت را لګي ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا او شپږم آیات کې بیا تاکید ده د پنځم د سورلو آیات الټوین یو قدکانه لکم اسوته بیا فرمایي لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر یاو تاکید ده او یا جده نو مکه چونو خاص عمل کې اقتدار حکم او دلته کې عام اقتدار حکم دی بیا ورپسیږو هم با بې آیت نمبر 79 تر اخر د سورته پوری یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدو م و عدو تمام مفسرین لیکن چکلا جنگ بادرو چون صحاب اکرام منصوبت جوڑک لن ما که بانی کولو او جنگ بادر کچون که سرداران دو قرنشو چې دین آم اردارش لن فدا که یو مغنیه زناناوان سندری میویین سارا داویونو مدهنیو نو وره تر اغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملاوه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داګه پراته لو تعجب وکاو او تطوسی ته وکاوه مسلمانتن جهتی قاتله آیا اسلام دې قبول کړل دي او راغلی اگر وینای اسلام میں ندے قبول کریں بیا ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی تقوصو کا محاجرہ تنجے تھی حجرت دیکھ کریں لے راغنے مکہ دے پری خدا جوابیوں کچھ نا حجرت پیومنو دیکھ کریں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی تقوصو کو تولے راغنے سو جدہ جوابیوں کچھیں اتاس و مکہ ما سره ستاؤن کو زما گزارا چرین اتاس و بخاندان مانیو نو پایا کسی مسلمانان شلو مدینی درالا او باقی چکم پایتیونا اگر تاثر و جلو پا درکی او زما گزارا گرانا لحاظا زده مقصد د پایر راگنیم چې تاسو ماسر تاونو کی چون کدا زمانه د صلحی و دیو جنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تووی چه یو تقو سی چې دا آغا زوانانو سا حال دے چه تا به اندری بیلیو پتا بے پیسی غرزو لی ناگی پا جواب کیوی چا خوبردر کے اکثر مردارشنو نومبر صلی الله علیهم اولاد بنو عبد ال... اولاد عبد المطلب چې نوای راجما ګو اوله ترغیب ورکړي چې درسره تعاون وکړي نو سنن کپې سیم یو سم سلی باسه ست کپنې شیبل شی داون لورک لاګه رخصت کړل دا زمانه رسول ابن کثیر لیکین او پدانی راز وکړي چې د نو کافرانو موحده ماته کړی و, و او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په اراده کړی و چې مکه باندې حمله کو او دا دوه عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم بگو چې زمونږ راز نه سو خبردار نشي دلته کوم صحابي دي مهاجرینو کې خاتيب بن ابي بلتاه لري <تصفيق> د اعز صحابين امني کسي لیکي چې مهاجرين اولينو کې دیغه د <تصفح> جونګي <تصفح> يمني صحابيو هغه مو کاپيامون تل چې داز نه نه خوصه مکه اول تک زما خاندان دی بچی دی زمان پلار دي لار دی راز اطلاع ورکم مکی وانو تا او مقصد من دعو چی زبا غوما نحسانو فیجوما فخطیو لیکم او آخطی اغیل ورکا وقتب فیه من حاتب نبی بل علاہ لی مکہ رسول الله یری دو یغو کوم په خصو حضره کوم معاشین چې رسول اللهله لم راده کې تاسو باندې هم لکې لانه تاسو خپل حفاظت نی ري او نورې ډیرې خبرې په کي کري راغ ساران روان نه شو دی کې جب راې سلامات او سلام راغئ نوبیکر وسلم د خبر وررکې ما فله خ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا درې دې په خبره چې صحابه کرام معصوم نه دي معصوم صرف انبییاء دي ګوره بدری صحابی دي څومره لوی مقام والے دي دا غلط دي کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہو زبیر ابن عوام یو روایت که دا معداد تذکره دا دو یو لے گا روز اے خاک که بیا منتلا خد او خد در آلت چیوی کتلائی که دا راز دیکلے شده عمر رضی اللہ تعالی عنہو ناس توالدگی اگوو یا رسول اللہ قد خان الله ور ورسوله والمؤمنين فدعني فالعظر انقه پر ایک دواتا چه سار قلم نبی کریم صلی وسلم خاتبنا تبوسك حملك على ما صناتا دکار دیو دکار دیو خاتبو بیا رسولا والله مالی ما بی اللہ کن مؤمنا باللہ ورسوله اردتو يكون فین دل قوم يدن. زمايص مقصد نو مومن ایمان من نه دریخه خو مقصد مینهو چل ته کی زما خاندان د داغي حفاظت وشي اړتیاوی ښه حدیث کې را دي نسيت قيون جي ول كظم يحل اړتیاو گنجات ته نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلي صدقه ولا تقول له الا خيرا اړتیاوی و دي دي دغه په حق کې د خیر خبره کوي زګه بدرې صحابي ده او الله فرمایلی دی اعملوا ما شئتم فقط وجبت لكم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه جنتا صلی الله علیه و آله بخاری مکرر روایت ده الله د ایت نور اولیګل مؤمنان من کله کافر سره عمل یا ای نامنو لا تتخذو ادو و ادو کو مولیا اے امام علی کی چې خطاب خاطب نبی بل ذات ته قرآن گواهی کې چې خطاب مومنو ښه يا مؤمنان لا تتخذوا مني وي عدوه زمان دشمنان و عدوكم استاس و دشمنان مراد عدوه و عدوكم نمراد مكي و علاوی وجدانه كدو زمان اولا مني زمان دشمنان دي استاس و دشمنان تولخون اليهم بالموده چلهګه تاسو غو تا خبره د ملګرتیا امام قرطبي رحم الله فرمایي چې مودت نه مراد ظاهري مراد دی ښه زکحه تی بنای بلدان رضی الله تعالی عنہ د قلبی مودت نه پاگوخه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم فقط صدقان ستاس ومنگير اختیار وده در جنة ده او بلدان بدر کے دن شریکو او بدر صحابو متعلق پیغام دائه چه ملوم ما شئتم فقط غفر لكم سج كواه كواه تاو استبخنا اردبی پوری امام راضی رحم الله یو مقام کې لیکي د بدری صحابه او فضائل ذکر کی وې کچرته بدری صحابه فرائض پریک دي بیان دوی جنتيان دښ دوه لالاډی او اعزاز ورکړي نو اللهم مانات کوي چې کافر سره بطاس وکړي د تعلق نه ہے او بیا موفسرین کافرانو سره تعلق سرور صورتونه بیان نه غره منی سورته چاګه تموالات وی لیکيږي او مودت وی لیکيږي قلبي تعلق دا مطلقاً ممنوع دي هر کافر سره ممنوع دي کاواز میو که هر دیم قسم تعلق دے چاگئی تا مدارات پہ لے کی خوشامن دا قول پختو کیورتوئی دینی غرص دا پارے سره تعلق ساتل خوشامن دا قول دام کې کی چکلان مسلمانان کمزوری کھا اصل مقصد بگدائی چې په تبلیغ کې چې دین رکار پیدا کی کافر ود ده کې سم تعلق چې دینو دا جائز دی په دې باندې قران کې الله فرمایلي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من المؤمنين بیا خیر کې فرمایلي لا تتقوا من تقام ځان ته بچوې انتظار کوې چې خبرې چې موږ تو قوت ملوشي دا تعلق کې د نتی ته مدارات ویلګي دا جایز دی دریم قسم تعلق دې چا ته مواسات ویلګي همدردی کول رحم کول په کافر باندې با نو همدردی چې ده نو دا م کوي جدا هر بی کافر باندې همدردی نه کوي سورته محمد کې دیش لو فجر مو او زمي کافر دي واغ سره هم در دي کول شي نبي كريم صلی الله علیه وسلم داو بیمار پر دے. زکا زمی دے رسول ام تلې دي کافران چ دي نو غوم مسلمانان دي اگر چ حقیقتا مسلمانان نه دي حکمن مسلمانان دي بدیماني دلیل څه ترمیزی ترمذي روایت ته رسول الله فرمای اموالهم کا اموالنا و ديماهم قدماينا د دو, دو بینا دو مسلمانانو پشان محفوظ در او د دو مالم دو دا مسلمانانو پشان محفوظ در پده با بنیاد امام عاظم ابو حنیفہ رحمه اللہ فرمائی که یو مسلمان د زمین مال پت کر دو مسلمان لاس بکٹ کی یا که مسلمانو لگی دو زمین وجو دو مسلمان بکی ساسن وجنے کی گی دکا انن نفس بن عام دے سرلم قسم تعلق دے چاغه معاملات پہ لکی خرید و فروخت کول نو دا تعلق تمام کافر سرجائز دے کاغذی میو او کہ حربی بھی. ما سے واسطی نه چے اصلہ با حربی کافرانو ماندی نہ خر سوی فترق دیر کی لگی علامہ ابن حمام رحمه الله چ اصله هم مسلمانان په هر بی کافرونو خرسي وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول و اياكم شپه یلتون الله ذکر گئی زجرن څنګه ملګر تیا غو تا سو کافر سر ولمنه یل داده وقت كفرون او حال د چ دو انکار کړه دا دین چ تاسو سره اغله من الحق دي قران نا علما لکی چې حق نہ مراد قران دي ابن عباس فرمایي چې حق نہ مراد توحید دي نو انکار کړی ده الله دی یو والی نو قران کې اهم مسئلو ته بیان کی چې الله یو دی ادویہ ملدا یخرجون الرسول ویاکم ان تؤمنو بالله ربکم دا دویم اللت شو؟ نمکنے اللت چی دی آگا دا چې دو شرک کے مبتلا دی کفر کے مبتلا دی دویم دا چې ظلم کے مبتلا دی مسلمانان اوباسی دو مکینا یخرجونا الرسولا اوباسی د الله رسول تفسیر سعادیلی کی ابن ناصر رحمہ اللہ يخرجون الرسول بتفسير كفرمای ومن عداوتهم عداوت دودای چې الله رسول یې مکمینو وخت او, او یواز ځاګه نه بلکې څوک چې پیغام ایمان نړي او ای یاکم تاسو مو باسي او جرم ستاسو ان تؤمنو بالله ربک بدي وجا چې تاسو ایمان لرونکي په بالاباني چستا سره تاسو دي سره په دي باندې چې تاسو ایمان لرونکي بیا ربکم تخصیص در رب کې دینون دا تقریبا دی ځکه کافرون الله تره رب منی إن كنتم خرجتم جهاد في سبيل وابتغام أرزاتي تسرون إليهم بالموددان كي شرطا وطلية تاسود وكينة جهاد دفعنا ده جهاد في سبيل زمان فلا ركي اصل که مخیبینو چه یخرجون الرسول او ایاکم په اخراج خواه آگئی چه اشتراک ده جانبینو نئی مخرج چه ده اغا منصوبه جوڑه که او بیا چې کم سڑه وزینو اغا ارادهو که ده په پدا اغا بیا سواب ملابی گی محاجر نموکی اخراج نسبت کړو کافرانو ته دلته کې اوس نسبت کې صحاب کرامو ته چتا ثواب په اراده باندې وته لې پدې تاسو ثواب بناویږي ان کنتم کچرتیا تاسو اے مسلمانانو خرج تم چوتلې تاسو د مکه نه جهاد د پارا د جهاد پیسې به نه زمو پلا رکھے او دې غا مرزواتین ادم دا د پاره د لټولو د رضامندی ازمان د دومره مې منصب باندې تاسو فائزي جمع حاضر یې مجاهدینوم یې باوجود دې تسرون اليهم تاسو پټی لے گئے او تاسو دوستانه دزړو ذاذر دا دیکھا تنبيه وانا اعلم بما اخفيتم <coughs> وما اعللم وما يفعل منكم فكظل سوا السبيل ساو سکھے لگے دا رازونا تاسو لے گئی چرتے اللہ علم نبارے داتا تم مدد زجر شو وانا اعلم الله اس کو ہے با پٹو پوٹولو زقوئیم ومن یفعنه منکم فقد ظل سوا سبیل یفعنه مزاره فوان استقبال چی چادا کارو کو تاسو که آئندہ وقتی دا تیرشوے کارو کو اللہ تا استماف کو لیکن که مستقبل کی تاسو که اتندہ سی حرگتو کیم د بیا وګورم چې ما فینیکا د دې په دې خبره چې الله خاطب معاف کړي واخ او مَن یَفْعَلُهُ چا چې د اکارو کوم انکم د تاسو نام یقینا د ګمراه شې نو سم لا رنه دویلتونه مخ کې بیان غلم په ځین من بیا س جملې الله اوس دره ملت الله ذکر این یسقفوكم یکونو لکم آدان دادره ملت تی که واسبرشی دو دیکھ کافرون یکونو نشی بدو لکم ساسو آدان خطرناس دشمنان که دو دو واسبرشو ندو ساسو و دشمنی که گره سکا سربانو بریدی لحازا ساسو د خط لگلو سازو فیدا ناو څاو د شمناندي نو ولخط تاسو دا څاووت بیا ور پسی سلو له ملت الله ذکر کوي ویب ستو الیکم ای دیهوم او د دوی دوتا او ثلاثون خپل دی مقصد د چې تاسو لا دیو تدر اور پسیوال ته هم جبی موگ دئی ستاسو خلاف جبی هم استنوال ای پیغمبر تا مجنون وی شاعر وی ساحر وی بسو وی دا بسو دوانو سر لگی خوا چی تاسو نا تکلیق در کی پلاسو نو او و پجبو اوش پاگم ایلت دانے وود دولو تکفرون تمنہ کی دو چی تاسو کافران شای ماندا چې څنګه دو کافر دی چې تاسو کافر شې دا اخری الله تعالی ذکر دا تمامی منصوبی په دې بنیاد باندې دي چې تاسو د اسلام نه او تاسو کافر شې دا حقیقت کې شیطانی منسوبه ده چې انسانان شیطان په منصوبه منسوبه کې لا تنفعكم ورحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفسر بينكم والله بما تعملون بصير داوستا تماما داد الزجر عبدالتنبه كتاسو داوه چه مانگا اخفل اخفل ولیو ساتو مدایاتو ساته چه برس دا قامت بار اخفل بکاری هچاری نفع کی تاوستا ارحامک مخبل ولی اساسو ولا اونادک نه لا اساسو لہذا چې کوم مولانا اساسو په مکه کې پاتې ده دا وګوره تاسو نه فېدنه شي دا وو فکر مکه نه بلکې خپل د ایمان فکر کوی ځکه هغه هجرت نه دې کړې که موخه برابر شو نو هجرت به وکې کنه یومل قیامت کې دا احتمال لري یوم القیامة لن تنفع کم دفار مفول فیه را لن تنفع کم یوم القیامة نبا خلو لی تاصل فیدی در گیبره در گیبره در گیمت و نبا اولاد تاصل فیدی در گیبره در دا در گیمره در گیمت او دو ام یوم تنفع کم یوم القیامة یفصلو بانکم یوم القیامة جداہی راوري الله پرز د قیامت تاسو په درمیان کې هر کله چې الله اخرت کې جدای دنیا کې له جدای وکړه او د مکه کې او د مدینه کې الله ته او پر الله ته پرید یا يفصل ماند فیصلی دی دا بیا درنه مانده الله ما فیصلون کې ستاسو په درمیان کې فرض د قیامت فیصله بسي پلار نه تپوس کېږي چې دا بهچولې کافرو ځکه جرم د پلار دی که نه ح کې راضی کل معود د یونه دوال فران ی ان یو یونه سرراني د پلار نه تپوس کې که دوله دعوت ورک او د په وړی نه بیا خو د پلاراخ نه او کنی په وکړی بیا به داخذه کي. والله بما مونه بیر الله پو والله بما تاونه بصیر او اللهعمل نه چې تاسو کوي لګوري کاکانت لوکو موتون حسنتون و مولله نه الله مثال پیش کې د برات د مشرکانونه او مثال چې پیشې کې د برای م سلام ذکی ابراهیم علیہ السلام مسلم پیغمبرو مدینی والو من مکی والو من یقین نشته ده تاسو د پاره نمونه ده تابیدارې خستافی علیہ السلام کې اوس وات حسنۃن امام رازی معنی کې قدوۃن صالحۃن بهترین نمونه ده چیتاؤز ابراہیم علیہ السلام تابیداری کې او دا غد و جون مطالعہ ہوکی اگر گورا خپل پلار نو پریخی خپل خاندانی نو پریخی تاثم دا خاندان پریخ دے چکم مکہ کی پادشے زرابی مخ رائے روسو آیت را روان دے یا صلی اللہ جال بینکم و بین انتظار کوئی دا اللہ دا فیسلی چل اللہ با پیدا کی محبت ایمان و الله پیدا کی والذین معفو کی دو احتمال لنی یا احتمال ده چې والذین معفو مراد اصحاب د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام باندې چې ایمان لورې او هغه د ابراهیم علیه السلام پر تابعداره کې خپل خاندان پريښې او دو نه چې ولذي نه ما هو نه مراد انبيي دي خان انبيي او خاندانه نړیږي دي پیغمبر مکه پری خو ده خپل ترنا ترلو زامل پورا خاندان یې پری خو مدینه منورې ته لوت عليه السلام خپل حبيبي پری خو غره نوح عليه السلام پری خو نوح عليه السلام خپل زوی کناان پری थियो لهذا عدد انبيو جول دګستان سو د پاره بهتري نمونه ته تامېداراې ده از قالو نقومهم انا براءو منکم ومما تعبودون من دون الله کلاچد یو يخپل قومو ته یقینا البنجدای منکم د تاسو نو داغه معبودانو نه چې تاسو بندګي کوې ما سیواد نه دا براء او چې د نو دا جامد بری اونده لک زرافه او جامد زریف ونازی او د یک اعلان د جداي دی خو د دې جمع کې مراده دا چې کافرانو زموږ استادو په درمیان کیس تعلق نشته دی نه د دا قرابت تعلق شته نه د دا منګرتیا تعلق شته دی او نه زموږ کلیګي اوریدل د خوشاله او د غم زمن تاسو په درمیان کې پورې تعلق ختم دي او یوازې تاسو نه بيزار نه یبل کې و مما او ذاګه ما بودانو نه هم تا بدون چې تاسو عبادت کوي من الله ما سوا دا سهم شته ګډه ایخان زکه پاوه کې چې د صفات د مابودیت نشته لري هر کله چې تاسو د مابودیت نشته لري ولې دا و عبادت دا یو ذات عبادت ورنه کوي چې بور صفات د مابودیت موجود دي او جواز په دې اکتفا نه کی خا چې انا براءه بلکې خو زاهد کی کفرنا بكم وبدا بيننا و بينكم العداوه و البغضه ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده خو زاهد کوي دلته کی غفرنا راغله و دا شرعي کفر نه دی خان چاګه د اسلام په مقابله کې وي بلکې دینم ورات لغوی کفر دی چاګه انکار ویلې کې مارتا چې ساتو د دین مونږ منکر یو زکه ساتو د دین چې نه دا شرک دی او کفر وان په ټولو راضي کنن لګالا فلزې کې فرمایي وي عمل قیامت یکپور بعضکم بعضن پټي واپراس دا قیامت پاس د بازونه دل دې کو کفار نه انکار دي انکار کوممگا 77 دن و وعدا بیننا و بینکم العداوه او کارنده په مې زموږ تاسو کې ال عداوه و عداوت عداوت نو مراد چې له ده چې زموږ تاسو په دربيار کې چې دغه دشمنی ښکار ده زکه زموږ عقیده دی یو نه خلاف ده او عملم هم دی یو نه خلاف ده او جواز دښمنۍ نه بلکې ول بعضاو ادا ته سره لیکي کې ظاهري دشمني ته بغز ته بغز ناقص نه شي کنی زړه کې ني ته لیکي نو د زړه دشمني نامرنن مون دیوبل دشمنان یو د غرانې قلبر مون دیوبل دشمنان یو دي کمال ایمان ویلې کې خ حدیث کې رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحب فی الله والبغض فی الله محبت چکه الله لکوا په اوس چکه نو الله لکوا بیا موږ دته نو چې دا زمو خاندان دی دا زمو خپل ولیدو حتا تو منو پدې کې تبلیغ ته اشاره ده دعوت ته اشاره ده چې زمونږ استادو په درمیان کې دعوت دا او بغضان او دا اعلان دبرات چې دینو دا پدې ده چې تاسو کافر یې هر کله چې تاسو کوفره پریو مونږ به یو شوه تو مینو بیا ابن کیر ل کې چې دا سرګن دلیل دی پهې خبره چې مومن با مومن نبرات نه کې دکه کله چې ایمان راغئ سبب د محبت پیدا شو او دوای قونود کې چې مونږ و کم یف جووب دغې ته برات نه دی کېږي هغې ته هجران دی کي اجران پدی بنیاد ماندی چنا فرمان دیکھا حتنا تو منو تردی جتا سیمان نرن پا لامنی وحدہو چی او دے اللہ قول عبراہی ولی ابیه لا استغفرن لکو ما عملک لک دفد وهم کئی چی عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خبلا سروادہ گڑی ور او آدہ سوار از بطال استغفار وارو اسا اللہ <سؤال> کون <سؤال> بی دعائی رب شقیان محرومانیم استاف حق په ځما رب دعا قبلی نداء کوجو بنا د ابراهیم علیه السلام او اصل مقصد دا سر دعا دعا او چې سره عبادت کړي واه چې ځبته الله دعا غواړم هغه وا دې پوره کولا الا قوله ابراهیم مگر بنا د ابراهیم السلام خپل پلار ته چې ځبته الله بخنه غواړم ځبخانه والله وکړه لیکن کله چې پتاولې دا چې هغه بې او دې جهنمي دي تبر منهم بیا ته بيزار شو بخنه بغوان وماملك لك او طاقت منشت له خم وسنن نلرم استاد بچکولو چې تا ته هدايت نصیب کوم سرم لا راکولې شم نور جنات تان شموتله بخاری کی روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابراهیم علیه السلام مخول پلا ورو غوري جهنم تروان دي ابراهیم علیه السلام به وی چ زمار رب تا کو ما ته ویلو چې زبتا نه شرمنده کوم زما پلا د نعمتونو نه محروم دي د دین لویو بلا شرمندگی استعماله فارې الله ورته فرمایي چې وګور اورته چې ورته وګوري نو یو په تشکل جانور به پروتي بیا باندې نفرت پیدا شي او بنيو لشي جهنم تبو ورزول شي دا سرګند دلیل دې په دې خبره باندې چې د انبياو د نبوت په اړه دا خبره شرط نه ده چې بلار وی مسلمان وي بعض مليانو سيزان کډوله وي کتابونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمام آباو اجداد ادم عليه السلام ټول مسلمانان دي مظهری په دې کتاب لیکللی تفسیر مظهری حے ثنا الله پانی پتی رحم الله سنت اشواره آخر کې فرمایي چې ما په دې رساله لیکلی ده خو تسلی بخش نه ده خام زکات ابراهيم عليه السلام پلار داد نبی کریم صلی الله علیه و آله او اجدادو کې ده بهشکه ده او داغو کوفر قطعه دي نسوزي کتیه به موجود نه هو نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا و وژداد نبارکول نشي واستغفار دل غوړم لیکن و ما عمل لك استاد ہدایت مالک نن کتابه ہدایت وک من الله ذ اللہ طرف له من شيئ قسم ربنا الیک توکلنا و الیک انبنا المصیر ربنا لا تجعلنا ضد واگانی چې تاسو بعضیم امتحان کی مبتلا اے تاسو مشران یا استادو کے شران دی داؤد ایمان فکر مندی کہ یہ تاسو ده دی معاملات حل دازے چھ تاسن ف اللہ اس پار اے زمون گرابا انیکہ خاص پتہ منی مون جانس پار ال وی ویلیکہ انب نہ او خاص تا روجود زمون گیلیکل مسیر او خاص تا واپس کی دی ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا وافعل لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ما کې دعا ده توکل و اوس دعا د تثبوت ته اې زمونږ رب ماګر زمونږ ازمائش لپاره دا کسانو کفر او چوکف لري دې چې زمونږ خاندانی خلق دی زمونږ خپل ولي دا او کافران دي ای الله داغو کو زمونږ ازمائش کې وانه ذکر سختی سخت او د اسلام نشړت مهرمون شوه یو مانادا دی دیو مانادا چې زموږ رب زموږ ته ګناہوںو پوځو دا کافر روم باندې غالب نه کې دا معنا تفسیر سادی کی خیب بن ناصر وفلنا بخنو کمتہز اموږ رب یقینا تغالب حکمت وعلٰ لقد كان لكم في رسول اللہ لقد کان لکم فیهم اسوط حسنت لمن كان يرجو الله والیوم الاخر ومن يتولف ان اللہ هو الغنی الحمید چونکی دان بیاو تابیداری کل دادی دیر دیر دی احمیتو دیو جن اللہ تاکی دان بیاو ابنی کثیر لکی ہاذا تاکید الیما تقدمہ دا تاکید نه قبل بلے لیکن امامی علو فرہما اللہ و تفسیر کبیر کی امام راضی فرمائیں کہ تاکید نه بلکہ تاسیس تھے ما کہی چویلی وسط حسنہ اغه خاص عمل مراد خاص عمل صوم برات خپل ولی پر خودل چې کافران دي پای کې غره بهتري نومونه تابعدار دی اوس د دې ته عام عمل الله ذکر کې زکه د انبیاء او پوجوان کې صرف یو خبر نه ده چې کافرې پری کې دي بلکې ډېر اعمال د جنت دي چاغیتا ملت ایبراهیمیه ویلې کې لہذا نجات پدې کې د چتا سو برا د ایبراهیم علی السلام ملت باندې روان یقینا نشته دی تاسو د پاره فییم په دې امبیاو کې او نمونه د تابیدارې خسته لمن کان یرج الله ما کید لکم اوس وی لمن مر میچد لکم ن بدل واقعه شو ده نمونه د تابیدارې ټولو د ده لیکن فیدمت یغه سره حاصلی چ هغه کې خشیت موجود وي تعبیر په هر جو سره کیخت لمن کان ير جول لا نه پرداه چا چیریږي د الله نه او دروست نه نه علما لیکي چی ير جو ماند امید نه نه زکام کامل ایمان چي نه دا په امید نه حاصلي دي او جن چلاله معنا کی ير جو ماند يخاف یری کیدل نن اومازو مالیکی چې یارجو ما نه اعتقاد دي چې اعتقاد دي یامن یو یقین او مانی تا ولفه ان الله هو الغنی الحمیید او چا چې ایراز کو د ابراهیم علیه السلام د تابعدارینم بالمفسرین لیکي چې یتولا په د ایراز دی ابراهيم عليه السلام دې تابعدارې نعمت خواړو او یا يا وميه تولا چا چې ملګريتي او کافرانو سره جزاء محذوف ده فاف لهو ده له پوره هلاکت ته او فين الله ده دا د عادل بر جزاء بهشکه الله به حاجت دې استایل شي وي مانه دا چې الله تاسو ضرورت نشتی او نه چدي نو الله ته فيده ميلاوي نه ساوځه اعمالو فيده الله ته نه ميلاوي بلکه دي زه فيده په تاسو او الله په ځکه کې فرمایي كه تاسو گفر وكئ امن ان تغفروا انتم ممن في الارض جميعا فین الله لغفار حمید الله بے پروا دے دا تمام دنیا کا کافر شي ده الله په بادشاہي کې څه کومه ناراضي او تمام دنیا کې مسلمانان شونده الله په بادشاہي کې څه زيادې ناراضه په دغه بنیاد الله فرمایلی دی سوره کہوہات نمبر 29 دی غالبا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر الله یستوص کو خدای ایمان باړی او کو کوفر کوي الله تیار کړل دی کافرانو قَسَ اللَّهُ هِيَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمَّ وَالْدَّامِ وَاللَّهُ قَدِرٌ وَاللَّهُ غَفُرٌ رَّحِيمٌ ما افتداء كتاب استويلو چه سورة ممتحنة کی دو بابو ندي اشتبه ما بابو هو ما ياتنا تراخير ده سورة اپور دوهم باب ده وم آیات که اللہ بشارت ورکی مومنانو تا علی ایمانی اقاربهم چستاس و اخبر ولی با مومنان شکھا دیکلوی بشارت د خاتب بنایو بلتا تا بیار بسی تقسیم کے د کافرانو آتا م آیات که کریم رمانیا قسم بذکر کی کې د و چا زمیان دی خوایا مستامن دی نا هم آیات کی دویم قسم ببیانی ده کافران و چاگا حربیان دی انما انحاکم اللہ ونیلذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم بیابور بسیس قوانین بیانی کی نو لسمهات کې او بیانېږي عام قانون اوددي قانون تعلق لري او مؤمنانو سره او پدې قانون کې او بیا خبری خبرې بیانېږي ورونه خبره ده چې کله مؤمنې زنانہ مکپری دي او استاذ فقاهه راشي نو داغو امتيان او اخلاق فهمتهینوهن که ده شی سیر و تفریل راگلی مدینی تا او دویم خبره دا فلاتر جوانه هنه الان کفار مومن دی نو کافیرو تبه نو آفس کوای او دویم خبره لاغن حلو لهم ولاغن یحلون لهم کده خاون والدان نو نکای خاون سرمات شخا زکدا مومن دا خواهنی کافر دی. دلیلې دی پا دی خبر باین چه کافر و سر حرام شو. او سرلو ما خبر با دا بیان چې کافران چه کم خواهندان امخ کنی او تا دا اوو محرون و اپس که. او کنزم خبر با دا بیان ایگی چه او زنانا مرتاد شو. او خوانی مسلمان دي د دو په درمیان کوم نکاح ختم شو کان اش په کومه خبره بد ا بیانېږي چې چې دغه زنانه مسلمان او مرتد شو او دا یو کافر سره نکاح وکړ نو دا کافر نشي دې نو خپل حق واخلې چې کم خرچه تاسو په دې زنانه باندې کړه مہر ور ورات یا زیورات دي دا نوم قانون د چې تعلق به مؤمنه نسري په دې کې به دا شپه خبري دویم قانون دي ور پسې دا تعلق باندې بي كريم صلى الله عليه وسلم سره چا یې بيان یا ته يا ايو النوي جاء قال مؤمنات يبين قال لا اله شرك بالله شيئا او بیانت کې بس امور بیانی گی شپا گمور دی کاری بان بیانت دیا اللہ سم ایت کی بیانی گی دعوت سورت اوزہ جربی مومنان اتر اصل اللہ و ایجان بینکم و بین والله آدیتم منہم غفور رحیم الله بشارت ورکړي مؤمنانو ته چې مؤمنانو پریشان کړي غوې ما ساسو خپلونی چې مکه کړي دي ساسو خاندان چې مکه کړي دي ان قریبه هو به ایمان راړي الله مستانو په درمیان کې محبت د ایمان پیدا کړې قریبه لا چاله پیدا کړي ساسو په مېسکي وبین الذین عادتم پميزا گسانو کی چساسو سره دښمنی ده منهم کمن د تبعیض په اړه ده خاص بعض به با مراد ویژه ک باند په بہانہ د کفر کیږي او ته به ایمان نصیب کیه مادتن محبت د ایمان بل د ایمان او ته ایمان نصیب کی نو تاسو ملګری بشه او دا پسر دا په دې چې مقصود واغانې تاسو وغوښتي ربنا الیک توکلنا یا الله په از ازمایش کې چې زه مون خپل کافران دي مون په تمامه نزان سپاره دی په دې ازمایش کې چې ته مون فیل نشو ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفرو دا دې واغان او اثر را لخوا ساسوخ بلونه اسلام قبول کی والله قدملله ک فو م الله قدرت لرون کې دی بنا کوون کې هم کوون کې لا کولهون للم یقااتلو کوم فې ورهیخې جو کوم مندي آری کوم ت تو ل توتو و دو کاافران تقسیم کې الله د کاافرانو او دوس ملهکر کې نو باندې کسمه کافرانو دي چاغم زميان دي اور مستامل دي زميان دي مستامل تاسو خپل ولای کې دي زميان دي دو الله تاسو نه کوي چې تاسو هغه سره احسان وکاي اغه سره احسان کوي تانه چې قلب دپاره نهه کله تاسوله نه دا کسانلم ی تلونه کوم چې تا سره نه جګېږې ف دی ستاسو بین کې یعنی په اسلام کې غیر حربی کافر یا ظیممی د یا مستامن دی او یو خبره دا چې لم یاتلوکم او دویمه خبره دا دا ولم یخور جوکم نو باې تاسو من دیې کو مست جنت او سره د جنگي کی او نچدي له تاس دو کورون نوباس الله فرمایان تبروه لا ين حکم الله ان تبروه الله نمنه کی تاسو چې تاس او سره احسان وکړي وتوخت الى عيمه تاس انسانو کې او سره الله د دې دوانو خبر نه تاس نمنه کی نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما دی پر سیلوم تخا زکر صورت ابتدا کی ما تاوستا ہوئی زمی چھ دے نوارا حکماً مسلمان دی مشکات کتاب الجنائز کی روایت تے باب عیادت المریض گاونڈے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر سیلوم زمی و آذربایجان پیغمبر داوچین د اسلام دعوت به چلو ناګره د اسلام دعوت ورکپلار ته وکتل خپل راته ابو القاسم سوي اومن کلمه ونه مسلمان شو نو بیمار کورڅې کول دوم احسان دی ها الله تعالی نه مونږه کوي وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِ أَنْ تُقْسِطُوا إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ تَسْدِينُ لِمَنْ كِيتَ تَسَاوُ اسْرَافُكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بِشَكَّ اللَّامِلِگِ انصاف کوون گُسرا بعضو لمالِکِ چہ وتُقْسِطُو کی واو تفسیریه دی اللہ اکبر یہ اللہ کماندتو کی خواہ چوہاں تفسیر یہ شو چونکہ خبری دو بیان شوی ان تبروہم و تقشتو او الله بیان د یوه بی خبر یو چې ان الله یحب المقتين دا احسان کونه چې سر الله مينو نه کیجرته جواب کې کی مفسرین فرمایي چوا او تفسیریه ده خان ان تبروهم وتقسطوا الیه هر کله چې واو تفسیریه شنو ان تبروهم مفسر شو وتقسطوا اليهم چې دینو دا مفسر شو احسان څه د په طریقه د انصاف الوار بس يل الله فرماینه الله يحب <المقصدین> احسان او انصاف دا مجموعه انصاف شو دغه بنیاد الله فرماینه الله يحب المقتدين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم دائم کی ذکر کی الله ده کافرانو چې دا حربې کافران دي الله تعالی څو منکه چاوه سره با احسان نکوي دوسره عمل گرتیانه کوین یقینا منکی اللہ تاسو تا من آخر دا کسان قاتلو کوم چې جنگ کی تاسو رفیق دین په اسلام کې واخرجوکم او باست تاسو مین دیارکم ساو دو کورونو نه ظاهر ولای اخراجوکم یودا چې مباشرتن تاسو او ادیم دا چې مباشرتن نو باسی بلکې کم کافر چې تاسو باسه او سر دومل گرتیا کې او مدد کی وظاہرو او مدد کی الائی خراجو کم ساسو پا وخورو بانین تولوهم دل دکی اللہ تعبیر بدل کر برہوی لیو ان تبروهم دل دکیو فرمای ان تولوهم مراد دلینا ملگرتیا اللہ تاسو منکی ان تولوهم چی تاسو دوسر ملگرتیاو کئیم وَمَن چاچ كافر وصرف وهم دا پزان جاكم و تهله اون چا چې ملگررتیا او دغهې کافرو سره ولا کو هم دوالمون د کسانې زور کوکې پهځانې رم وکوو یا یو نظین نه من اج کول مومناتومهاجرات او مکمت یو عام قانون به دویم خاص قانون دی دلته کې الله عام قانون ذکر کړي علما لکي چې ما کې چې یو مسله بیان شو چې کافرانو باندې رات وکړي په هر کله چې دا قانون ذکر شو نو دغه قانون تقاضا خدا چی د کافرو او د مؤمن په درمیان کې چې کوم تعلق به نکاح د دادیم ختم شي دا تعلق د نکاح د دین نو ختم ښه ځکه د صحابه کرامو په نکاح کې بعض زنانه به چې کافرا نه وي او اسلام نو قبول کړي د دین مخ کې چې دا جایز و اوس الله اکبر او علیکم لا هو نحل لهم ولا هم يحلون لهن حدیث راجیدین دا تعلق د نکاح ختم چې کافرانو سره په تعلق په سورۃ النساء آتاه تر دې کستا بی بی کافر زن او ته مسلمانه مؤمنه نو صالح په درمیان کې دې نکاح ختم شو او بیا شذول کی مفصلین لیکي چې هر کلاسون سن او سن او دې بیا وشو باي کدا شرط ولګولې شو چې موږ نه یو تن تاسو راشي نو تاسو به واپس کاوي او که تاسو نه موږ ته یو تن راګې به موږ نه واپس کو دداګي صلح دداګي لیک قبولیت باندې د ګریب صلی الله سلام ابو جندب واپس کولیوخه ا چونګې دغه شرط نو لګولې شو کچتا د کافرو دو طرف نا زنانہ راشید. نه آیت دوبه واپس کو لے او گئے ہوکا نا. نا شرط کی دا خبر نا ولی کلشے بلکہ شرط د دناری ناو تذکیرہ وعا. او معاحد دا سشیبا علا ان لا یعطیق رجل من نا. تذکیرہ دا رجل وعا. د زنانہ و تذکیرہ ناو. نا پتا که وقت کسی زنانہ را گلی بھی. اسلامی قبول کردو. معیت. اذا قرانغي صبييهه بنت حارث ده دي خاونو مسافر مخزومي يودم راو رسيد او بي كريم صلى الله عليه وسلم ته وچ اوس هغه مہر او چوي نه دي چې زما خځه اراغيل دا مسلمانه شوي ده هغه واپس کوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم زنانو واپس کوي او دا اجتهاد د پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله فرمایله فلا ترجو ان ير دے اجتحاد کی اصابت تو شو یا ایواللزین آمنوے مومنانو ازا جاکم کلچرا شتاوستا مومن زنانا امی کلسوم مرادا ادھا رنگی د بنت حارس مہاجراتین حجرت کونکی حجرت یوکو مکہ پری خدا اسلامی قبول کو فامتحنوہنانو امتحان واخلی ددون امتحان وسنګ اخلن مختلف فرقی مفسرین نقل کئ عبد الله ابن عباس فرمایي چې تدیکد امتحان دا چې قسم والله ورکه چې زماني قسم وي خواننه ام تختیدلئ او خوان سره مې وګوز نشتدئ انا مې چې په مکه کې چا سره عشق شتوي دا اکثر زنانه پدی مرز کې مبتلاي ګرئ اونا چې دې مقصد میناای چې زمو د دین بل حبن لله ولل رسول بلکې زمو الله صلی الله علیه و سلم الله رسول صلی الله علیه په دغه بنیاد حجرت کوم بیا په دغه ځخانه نه کافرانو ته نه یو طریقې ته امتحان دا دویم کول د عبد الله بیا امتحان دا چې کلمو وجبوا وكلا لا اله الا الله محمد و رسول الله ادري متريقه بعض جماعات کې راضي چاغلا چې ورسله الله فرمایي يو النبي اذا جاءك المؤمنات يبا ينك الا لا يشرك كي النبي كريم صلى الله کې دا طریقه امتحان فهمته امتحان واخله د زنانو الله علمو به معنی نه لخوا ایمان باندې د امتحان اصل مقصد دا چې تاسو پته ولګی چې دا مؤمن دي نور الله علیم دی چې دا مؤمنان دي ښه یا مؤمنان دي الله علیم دی او بیا کلمه چې هو ویلم اصل ایمان خو دی دې چې زل کی موجود وي مند زل ایمان خو یا الله خبردار ده پای خو خبرې به نشي دوی شنو لمالیکی چې کلمه او ویلا په جواب باندې نو استاذ زنه غلط پیدا کدل پکار دي چې بس دا مؤمنه ده فاین علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى او هل کړه چې تاسو به خبر شوئ او هر کله چې تاسو به خبر شو چې دا مؤمنان دي غالب گمان ستاسو غي ستاسو په علم راغي فلا ترجو ان اپس کوي دو ال الكفار کافرانو تام مراد کوفار نه چې د دوه خووندان دي زکه خووندان کافرانو دي او دا مؤمن دي د دو, دو په درمیان کې تعلق د نکاح دې نو ختم شو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي کدا مسلده دار الحرب وی دار الحرم کې چې دین او خزام د نه جدا شو نبی یاسر دغه جدائی خلینو دا سبب د تفریق دی سبب د تفریق ها چې د دار الاسلام کې داسې معامله و چې خضا خاوند واره زمیاںو دار الاسلام کې پاتې کېدل او دې کې خلک دې مسلمان شوه کوفرې پریخه امام یعز ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا غاوند ته بیا دعوت ورکول کېږي اسلام او دا ورته لګي چې تاسې اسلام قبول کوئ خزه بتا ته ملوي او که اسنام دې قبول نکړو غره بیا خزه ته نشه ملایې ده ځکه ته کافرې او خزه مسلمانانه فلا تر جو هم واپس کوي دا زنانه ګفارې کافرانو ته مراد دې غاوندان او دلته دکی میں استبراد کی گی کھا استبراد آنچی یو حیث تیر شو ذکر حیث دیر دل دا علامان دی خبری چھے رحم چی دینو آغم بشغول نہ دی انہا زیابی آتا سره د مسلمان نکا جائز دی لا هن نحلو لهم و هم یحلون لهم دعیلت دما قبل دیم اول نص جللا ذکر کې نو په دوو جملو کې یو سابقه جمله ده بل لا یکه جمله ده او دا لا یکه جمله چې انداو بیا تکمیلوي د سابقه جملې لا هن ناندی ذا زنان حلل حلال لهم اخوندان د پاره چې کم خاوندانې کافرانو اصل کې دغه د وهم نه پدې جمله اګه دا چې دوباره بنیکا او تری دا کافر دی او مؤمن سره بیا به حلت راشي الله فرمایلی بیا هم حلت راځي خا لاهن ندی زنان حل حلال لهم دي مخکنو خاندان د پاره چې کافران دی ولاهم او نه دا خاندان یحلون حلال کې دي شی لهن ندی زنانو او د پاره زګه خاندان چې دی نو کافران دی او د زنانه چې د مؤمنینو هجرت اگر چې جديد نکاح شکره بیا هم حلت بند راځي واتوهم انفقو دګید انصاف دعوت ته خر چې د زنانه ارالی خو د رالې او تاسو د وسره نکاح وکړو لو په دوه باندې مخکنو خوندانو چې کم کافرانو او چې کم خرج کړي دا ولا وا تو من فکو د یا مہر دې چې کوم مہر یې ور کړل معلومه ده شو چې کافرانو مہر ور کوي مہر ولواپس ور کوي یا دي زنانه سره زیورات او سونه وان کانټې او سره وي بنګډي ور سره او نرمکه لې خاون جوړ کړو او دا زنانه مومن شو راغله دارالاسلام ته او سره مسلمان نې کاکي دا زیورات وړاندې چې د نو د واپس ورکوي دا د دی په خبره باندې چې د کافر مال کې موم خيانت نه کوي کافر مال تاسو رځ نو هغه مو رسای مالک ما سیوا دا کافر نه چا هر کافر دې میدان جهاد کې تاسو جنګيګي نو دا هغه مال تاسو روان دی چې دارالحرب نه دې د مسلمان مال تاسو رځ نو دا هغه ترسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حجرت کاوه نو امانتونه وسره د کافرانو هغه علی سبطا مالک چې دا به تورسه ولا جناح علیکم ان تنکحوهن نزاته تموهن او جورهن دا جمله لاحقه ده جملې سابقه چې ده تکمیل ده خو دې مؤمنو زلالانو سره تاسو نکاح کول شه مسلمانانو اونشته دې ګناه پتا سو باندې ننتن کې هو ولل چې نکاح کې واخله د غزرانه تاسو اجازه ته مو نو جوړه نه چې تاسو له محرونه ورکه امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې شرایط دې نکاح چې د نو صرف دری دیخ یو بکی اجازه دې د وین بکی قبول او ادریم نمبر چې د غواهان موجود کې دا درش رايتي يو طرف ني ايجاب برابر خبره دا خدي طرف ني ايجاب شوه دغه خاون طرف ني ايجاب شوهي اول طرف ني قبول وشو او دو غواهان موجود وو د يو بل د دو درميان کې نگاه قائم شوه نو الله دې چې فرمایي ذات ته ته ته دي ارانک جمهور علما جمهور فقها فرمائیں چې مہر مقررل د نکاح د نکان د لپاره شرط نه دی لہذا ایجاب ور قبول شو غواهان موجودو وو نو نکاح منعقد شو اگر چې مہر نه دی مقرر هدايه کې ملکي قدوري کې کې کنس کې کې لډول کې داونه کې لګیم ندير نه کاله څنګه وې فاصرین لکیچ دایزات تموهل ده په دې بنیاډوبې چې اته داون نوې چې د زنان سره مخ یو ځل نکاح شوه دی زګ دې زنان کی کافر نکاح کړو هغه ور مہر ور کړی دی لہذا زمما دوباره مہر ور ضرورت بنی الله فرمایلی نا ازات تمون جورهن دا مہر ور کول واجب دی با ما کلي مهار باندې به اکتفا نه غي الله فرمايو ونا جناع আলাইكوم نشديه غنا بتا سمان ينتن كهو هلل چني کا کې واخل دغه زنانا چې کافري وي قبول کو هجرت او خاوندانو سر دودو ختم شو چا کافرو إذَا تُمُوحَنَ بَشَدَدِ چکل تاسو دل مہرونه ورکې وَلَا تُمْسِقُوا بِعَسَبِ الْكُوَافِرِ وَاسْأَلُوهُمْ فَإِنْ كُمْ وَلْيَسْأَلُوا عَنِ الْفُقُومِ دا حکم چې دې د مخکنی حکم نه په تقابل سره ده ځکه مخکې تذکرہ د زنانه هوا چې زنانه چې دا هغه ایمان قبول کو او خواندانې کافيران دل دې وس تقابل سره فرمایي چې ستاسو زنانو مرتد شو کافره شوه نو دا به پنیکا کې نه را و لیکه څنګه د محکنه زنانو نکاح دې د خاون کافر نماز شو نو دا هرنګي دغه زنانو چې ستاسو پنیکا کې دا مؤمنه او مرتد شوه دیسره غره نکاح, دیس نکاح ما شوخ الله فرما ی والله تونسیکو م ساهای بیا سینافې نونه د کافر وخصو ما دا چې مشریکو سره نکام کول بیا کوافر کې اختتناف دی بعضلهمانې کې چې کاوافر شي دا د جمع ده او کوافر چې دی نو دا خاص دیمو نه پوری په صورت کې بیا کافر نمونه چې د کافری خزي دي چې کافرو خذ سره نکاح مقایبل کې ایماندار سره نکاح کوي ځکه الله فرمایلی چې لاذت تخذادو ویادو کومولیا دشمنان دي ستاسو کافر दुसرو په دې صورت تعلق نه ساده ادويم کولنا باد مفسرین نے کہ کفار دادا سینہ پسند چپدی کی مذکر اور مؤنث دونوں برابر دی کھا واسالو مان فقطم ولیسالو مان فقوم استخذوا کافرشوا لاڑا کافر سری نکاح کو تو اللہ فرمائے چتا پدی خزیما نے کما خرچہ کڑے نا واسالو ما ما خرچان خرچه انفقت هم چی تاسو کروی پدی مرتد و خوزو باندیم او سا خزی مرتد شوی نو خاون سره چی نکاو کن نو کم خوان نو خرچه باخله چی کم خرچه پتاک کردیم ولیسارو ما انفقو او داگرانگی اغو دیو گوادی ها خرچه چی کم خرچه اغو کنی اخ پلو خوزو باندی و خزی مسلمانانی شیم او دل مسلمانان و سره نکاو کنی نمخ کیون ویلیو کن واتهما انفقوا چې کومه خرچا په دي زنانو باندېم کافرانو چې کوم خاوندان دو کافرانو وغو کړی ده واه خرچه تاسو هغه لورک ااو تاسو چې کومه خرچا خپل خوځه ما نکړي واه خوځي مرتدي شوې کافرانو سره نکاو کوو تاسو داونه خرچه واخلئ ذالکم حکم الله الله فرمایدا حکم دا الله دی یحکم بینکم فیصلہ کیستا سو بدر مینکه الله هو ذو حکمت ونوالا ولا تمسكوا بيسم الكوافر د دې په تفسیر کې په سری لن کې چې کله د آیات راغې صحابه ګروم په دې کاه کې ډېرې کافری وي خان زنانې هغه پریخو دي فاروق اعظم رضی الله تعالی او نو په نکاح کې ځده نو دوه بيبيان یې یو فاطمه بنت او وی ځای سره رستو بیا نکمو او بیا کړم دا یې پریحا او دوه ما چې دوه بيبي او ام کلثوم خضایا دا د ابن عمر والدغه واخا د عمر سره پریحا د دې عظمت کریمه نوزون نورو زکا کافره و مسلمان شه اعلان وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَقَبِضَتْ فَاتِلُ الَّذِينَ زَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مُسْلِمَانَ فَقُومُوا دَریاهات کریمه تعلقم دمخنیات کریمه حکم سره دی خان او اصل مقصد دې کدا اچي چې مؤمنانو تاسو خو دې خبرې خیال ساتي چې تاسو ارده کوم مؤمن زنانا تاسو مخکنو خاندان, خاندان لور ک لیکن ساسو دا زنانا چه مرتد شو کافر شوی تاسو بدو ما نی خرچ کرده او دا کافر لاده کافر و سر نگاهو که آه کافران خساسو خرچه نو ابس که تاسو با او خرچه واپس که لیکن او خرچه نو ابس که اللہ داگی طریقه خی وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْهُمْ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ کَچَرْتَبَادِ شِيْمْ فاتکم پادشی شیعن سمال من ازواجکم ستا سودو بیبیان ویلال کفاری کافرانو تا مانده چی بی بی ستا بیبیوان مرتد اشواد کافر اشواد او کافری پنکاکی واقستا ستا سونیدان سر ویسلام ستا محریدان سر ویسو اوز داستا مال چیدین انده پادشو کافر تا نا کافر خستامان نرکی داگی تریقه بسی و اللہ فرمائی فاقبتم بدل واخنه مختلف معنی زاد المصیر نکل کسی ما این بغیو رحی مولا حلتی قطاز رحی مولا فرمائی فا آقب تم نموراد بدل آغستل لی نبضی صورت کتا مواقع بش وخا داد و قوبت نماخوشو نگا اللہ بلزا کی فرمائی ومن آقب بمسل ما اقب بھی بدل آغستل تم بدل واخنه کل او په دې بدلیا غستو کې انتظارو وم دیخه اباظ ولمالی کې چې فاق قط مراد دین مال غنیمت نه حاصل ولې چې تاسو خله مرتد شو کافر سره نکاو کو او بیا دا غه میدان جهاد کې دغه کافر سره راستو مقابله راغلا خدا کافر نه چې کوم مال پاتې شو نا غت واخل هغه وتا تم لو شف داکلی امام ابو غبی رحمه الله دې بلقول باز ول مالکي چې فاق قط تم مراد دین دا چې تاسو کامیاب شوي مان دا چې پا کافر باندې استعمال دي خلچ ته کامیاب شوي نو د کامیابی نورست باغي مغلوب شي کنه نبات ته خپل حق هغه ستې شي فاعات الذين ذهبت از ازواجهم مسلمان فقو الله فرمایو ور کوي الذين اخوان دانوتا اغه مسلمان خاوندانو ته زهابت ازواجهم داوفاع تو کی خطاب د مجاهدین امیر ته دي چې دي مال غنیمت نه مستقین حساب بسئ او دا ورکه ها خوندانو ته اللينه ها مسلمان خوندانو ته زهابت ازواجهم چې دې دي خزي داغو مرتد شوي دی او کافرانو سری نکاح کړي دی او باغو باندې دي خوندانو خرچه کړي دي الله امیر مجاهدین ته حکم کې چې دوو خرچ د هغې نو بای مسلمان ف خوب مثل دا خرچ چدو کړی ده تهپله اور کې داالله نه الله زی اللهته میمومنون چې دا, دا اللہ نا اللہ زیاغ اللہ انتم چیتا سباق من ایمان را وړی دی دا چې ایمان تقاضا چې دی نو ده یا اییوان نبي دا جا کلمو میات تو با نهقالاللهله شرک نهیلله شي او والله مخیبیلو چه ازا جاکم المؤمنات و محاجرات فم تحنوهن کافر زنانا مؤمینش بی دار الحرم دار الحرم نا دار الاسلام تراغل نو اللہ فرمائنیو د دو امتحان واخنائی ترکت امتحان بسین اللہ دلدہ کی حکم دو بیعت راولیگو بیعتو کا او شپګومور الله ذکر کې چې په دې شپګومورو کې دونه بیات وخلې یا ایو نبی یو ایذ الله نبی کله چې راشیتہ مومنه زنانه یبا یین کا په داسې حال کې چې تاسو ربیات کوي معلومه دا چې بیات زنانو سره کل جائز دي خان خو دې کنده بیات چې د نو دا په قولی بیات دي خان دې کې لاس نور کې اس نارینه سره بیاات کې ان الله ورکول جایز دي اگر چې د الله ورکول شرط نه دی ښه صورتي فتح کې ما تاسو ته ویل صحیح د عائشہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ځنانو سره بیاات کوونده په قولي رسول الله یذ امراۃ النبي کریم صلی الله علیه و په وخت د بیاات کې ځنانو الله سره لاس دی لګول تاسو سره بیاات کې الا الله شرک نه ویل شيئا دا بیا مشتمل دی ملي پښپګو عمرو پاره شپګو عمرو کله امر الله یو شرک نه چې شریک دینې غني الله سره شي ان ایشین ذکر پس یاد دینه فکیو مم فیذکی هیڅ شی دی الله سره شریک نه غني نه انبیا نه اولیا نه نه کان خلق نه خانی بوټی زکه شرک دینې نو د سړی ایمان بربادي کیخه دو ایمان دا وړې و ایمان دی حفاظت دا پاریم رمانی شرط دادے چه شرط بپریگ دی او دیت دا اللہ حق وی لیکی ور پسید بیم وَلَا يَسْرِكْنَا دُو بَغْلَا نَكَيْن اغلا عام دا عام پھرده مال پا ٹول یاد مال پا ٹول نو الله فرماین واللا نقللا به کوېین او در امرې میاد دا چې زنا ب نه کوي ځک په زمانه د جاهیت کې زنا عام وخه او دا بهم نهګه ل کې دا خو اسلام را چې قباې را ولی په الله فرمین واللا ین زنا ب ذګ حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په وخت د زنا کې ایمان خارجي کیږي ترمذی کې کی روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر چې یو مومن په زنا کې مبتلا شي الله دغه بدن نه ایمان اوباسي ورپسې درم سلورم امر ولا یقتل او قتل بنکی ولا یقتل نو په بچي اولاده خو له اولاده زګا په زمانه ده جاهلیت کې قتل دا اولاد چې نو عامو زامن دی وجل پیدا بشو جنېبه پیدائش نو هغه ژوندې دفن کول او یا چې دی ولایت نو اولاده انه مراد دې نه اسقاط د حمل له فخېټه بچې دي د پیدائش نمخ کې چې دې استن یا یادوانی استعمال کړل هغه بچې زایک د دې دوانو نو به استناب کې واللا یاتی بختان یفتترین نه بین د هن نوار جوړ پظم امر د می یاد واللا یادتی او را د ب کې بوختان به بدناې لګو داسې بختان او داسې بدمه یخترین نه هو ب د هن نه چې دو جوړی دارو لاسنو مختلف خواال د فصلینو یو کول نه چې مراد دې نا غزنانه ده چاږي به یو معشوم بچي پرار کې بیا مونږ دا مې کور تر اوسط او خاون ته به وی چې ها ځا ولدي منك دا زما بچي دې تا نه دی لو فزالق البختان فزالق البختان المفتره د ام بختان دې چې دې جوړ کړې او بیا باین اید ان و ارجلهن دا په دیوې چون چونګې په وخت د پیدایښ کې بچي چې له بینه ايدي هنوار جوړه نه نبی په تا هغه تعبیر په دیو کو په زمانه د جاهلیت کې وې او زنان بچي بیا بار بیا مونته یا به بی جنې بیا مونته نه ځکه دستور دا چې جنې به ځندې دفن کولی نو په ساو قاتدا سبب چې کور نوي بچه بار وغورځو دا بچیو بیا چا بیا مونتلا خصوصا زنانو بیا مونتلا کړه به را واستم او خان ته چې دا بچي یا بچای د ساده ده من پیدا الله د عربو زنانو د دینه من هکړه ولا یتین ابی بوتانی یو یو توجیدا ادمه توجید عالم د با چې دی بچی به قتل کو که چرته بچی به ب شو او مومن د بچو د بچ کوو کوشش کوو بچی به دا شو او خاون به به سفرو که به به کورو دا بچی به وجه دا بچی به ووجه او کهخواان به چرته به سفر بچی به وش د داور به ل د دا بچی چې دی لري وولږ مور کر بهولېګلا یا بل زيت بهولېګلا او هغه سامان کې اداره کولا وشي به خا چې هغه پدې بچو حفاظت کوو ال ترېولېګل بیا مچا بچا ګټا شون دا مور بلاړه هغه بچای به را وستا او درته کې به خامنتو چې بچ داستا بچو دې من پیدا دي الله فرمایې پدې کې به دروغ نه وي ګوري رختياب وی ولایتي نبی بوطانی یف ترينهم بینا یدهن وارجو او یا پخاون باندې چې دغه شانې بدنامه لا ګول بغیر د ثبوت ده. دې نه بهشت نه اپ کوي چې ځاننه په دې مرض کې زیاتې مبتلای ولا یاسینک فی معروف شپغم امر د بیات نافرمانی دنه کې صافی معروف فی معروفین وحیस्कार کده دین بے پردګی دین کې خاون سره خیانت نه کئ د شریعت مطابق زندگی دې تېرایم اتباع دا سنت دي کوي دا شپه ګمور د بیات الله فرمایي فرمایا یہو الن زمان نبی دوسرا بیات وک واستغفرھن اللهم بخن قومردو د پاره د الله نه بهشکه الله دې بخنه کوم کې رحم کوم کې یا ایو الن دین لا تتولو قومن غضب الله علیهم قضیا ایسو من الاخرتی کما ایسل کفار من اصحاب القبور د آیت کې بهاني کې دعوته او صورت اور سره څنګه د مؤمنانو ته او د دی آیت تعلق چینه نو د صورت اول سره دی ښه ځکه صورت 52 کې دعوته چې براته کې د مشرکانو نو مشرکان او يهل کتابوم دی کنه ځکه کوم شرک موجود دی يا ايوالذين امنوا اي مؤمنون لا تتولوا امرا قوما غضب الله عليهم اوا قوم سره چې غضب کړی دی الله باغوباندي ابني عباس فرمایي چې مراد دې نه يهود دي که مغضوب عليهم اهو پدوم ان غضب والی شي الله داګه و چې بیان غضب پدي شيلي قد ييسو من الاخرته یا کین نن دون امید شې وې د اخرت نن د اخرت نن پیغمبر باندې ایمان نه راړي یوتن یو تن چې ګناه کې مبتلای د اخرت نه نه امید دي زکه که ته دم امید وې د اخرت د باپدی کې نو مبتلا علماء لیکي قد یئسو من الاخرت نه امید دي د اخرت نه عنادا د عینادن کې دراو لګو زګاه کتاب چې د اخرت منی اخرت خدامکه واله نه منو قد یئسو من الاخرتی یقینا لا دنیدو د اخرت نه کما یئسل کفار لا کسنګا نو امید ددیدم کې والا من اصحاب القبور د دوپاره ژوند د قبرن والاونه من اصحاب القبور نو مراد دوپاره ژوند نو مکه وانه چې د اصحاب القبور د دو دوباره ژوند نه چیدئ حقیقتا منکرو اونه چې صرف د دنیا ژوند دن. دن دی بس دنیا ورس نور ژوندونه نشتی یا قد یس من الاخرته مراد دینه ثواب د اخرت ته دونومید دې ثواب د اخرت نزدې ایمان نر علی په اخری پیغمبر باندې بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم دی صورت تا صورت الصف ویلے کی کریم دی صورت کده صف تذکرہ کری دن ددین ایلاو دی صورت تا صورت عیسا ویلے کی او صورت حوارجین ورطون ویلے کی. د سوره تغابون نرسه نادر شوه ده ایک سو نو نمبر سورت ده تفسیر ما ورادی ده که مدنیتن فی قول الجمیه تمام مفسیرین لکه چې سورت مدنی ده مکیاتونو دې صورت کې نشته ده ابي ابن حزم لیکي چې تمام صورت محکم ده ناسخ منسوخ په کې نشتي او بعض مفسرین د عبد الله ابن عباس قول نقل کړي چې دا صورت مکی دی بیاره بده دي صورت مخکنی صورت سره قيو سوجوه ده اولنا چې مخکنی سنت کې الله د موالات نه منو کړ چې کافيران سره په تعلق له ساته دي صورت کې الله حکم د جهاد کوي دا, دا چې مخکنی سنت کې د ابراهيم عليه السلام تذکره د صورت کې دنو بیاخر زمان تذکیره ده په نوم د احمد سره او یاداسې وي چې مخکي د ابراهيم عليه السلام د برات تذکیرا چې د کافرانو نه برات کړو په دې صورت کې به سله ترقی کیږي د شان اسامه د موسی عليه السلام د برات تذکیره وکي بیا دعوت سوره چې له سجر د مؤمنینو ته بالقول ما لا یعلم چوی او کینہ او سره په بیانې کې ترغیب بیل جہاد بیا خلاصه د سوره رمانیه آیت کې بیانې کې دعوت توحید په لفظ بسبحا لله سره بیا دویم اور دریم ایتکولم باندې خطاب دے زجر بی او دی اور سره یو زجر بتر کل جہاد اور دې خطاب کې څه معنی دي جاهدو ولا تقولوا مثل اليهود جہاد کوي کافرانو سره دې يهود پشان مو هي جہاد نه یا رې کې بیا سرمایات کی ترغیب دل قتال دی عملن الذین یقاتلون فی سبیله سفنا کان هم بنیان مرصوص بیا بین سمایات کی بینه کی دلیل نقلی د موسی علی السلام نو په جهاد باندې حکم د جهاد غره نشانه حکم نه دی مخکنه بیاوم کی کړي بیا شپگمات کی بیانیږم دلیل نقلی دی عیسی علی سلام نو او صدقه ته محمد رسول الله صلی الله علیه و او بیاغو مور ختم آیات کی بیان یې کی زجر دیم پنکار د جهاد یریدو نل یدفونوا الله بیافهم او هوجه د کتابو ذکر کیږي کی کافرانو سره جنگ یې یوازې د دې کده کوشش دی چې اسلام ختم کړي بیا لس م نه تر دې لس م آیات پورې خطاب وای او دی خطاب کې دعوت د جهاد دی چې جهاد کوي کافرانو سره دری خبری و بیان کړي په دې خطاب کې یو خبر د ایمان تومنو بالله ورسوله دریم خبره د جهاد و تجاهدون فی سبیل الله دریم خبره انفاق باموالکم وانفسکم و سر رب بشارت به ان یغفرلکم ذنوبکم و یدخلکم جنات من تحتها النهار بیا سوال السماات کی به انی دریم خطاب چھے جنگی گے پشاند حواریینو عیسیٰ علیہ السلام ملگرین چھے السلام مفرمائل من انسواری الله قال حواریون نحنو انسوار اللہ عیسیٰ علیہ السلام مفرمائل سوک دے چې ما سربام ملگردیاں ہو کئے کافرو کافروں کافروں سربو جنگی گی حواریینو نحنو انسوار اللہ ف آمنت من بنی اسرائیل و کفرت سبحان الله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم مساله توحيد الله الذكر کہیں په ذکر ته سره او اشاره کې دي خبره ته jihad چی کوي نو دی لکوې خان jihad بدا کې لکوې زمکه لپاره نه تسبيح وې د الله غاچ پاس معنی کده غاچ پس دا صورت و مصبحاتو کې دے صورت حدید ابتدا کی ما تاستویلو کلا اللہ صبح وی کلا اللہ یصبح وی کلا مزاری وی کلا مازی وی اشاره دی خبری تا چه انہو تسبیح غیرم قطعن دا دا داسې دا سی تسبیح دا چې دا کٹکی کی نگوری وهو العزيز الحكيم اوغه دې غالب دي حکمتونو والا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون په دې خطاب د مؤمنانو ته او کوتي کیسه جروم دي خان چې تاسو قول او عمل کې اختلاف دي چې jihad د عمل دي د تشکر کې نستي دا اختنافی د تاسو په کول عمل کې موجود دي باه مفسرین لږی چې مراد د منافقین دیخه زکه اراده کړې و د جهاد کولو لکه سوره محمد کې ته دلو چدو به انتظار کوم چې او سوره نازل شي پای حکم د جهاد وي نو کله چې موحکم نازل شورای الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المغشي بها بدات تيبي لك بده تيبي دين منا يقين يا ايها الذين امنوا المؤمنان نؤمن المراد चाहि تجب مؤمنان جاء مناطتين لما تقولون ما تنفعلون پچ خبرې چعمل پ نه کوئماه داچ دداخللی نه خبره اوسه چعمل پ کولی شيه یو کار نه چې کو دغ ایرا م کوه داوا م کوه د ګنا کره ولی کې یو کار نه شي کولی او تو اپان کې کار کوم داې ووایه خ مزبوطه اراده په زره کې کوا او بیا کاروم کوخه دا خبره چې دې بیا د غوسي خبره ده په نس د الله الله فرمایي کفرم کنین ان الله ان ما لا تفلون لیا د غوسي خبره ده په نس دا خبره چې تاسو وای لا تفعلون او کوي نه عمل نه کوي قال <سؤال> الله بلزه کی فرمایا تا مرون الناس بالبر وطن ساونانفسکم وانتم تطلون الكتاب فلا تاكلون خلقته حکم کوي چې موسکا په خپل نموز نه کاين دا خبره خو ذشرمندګه ده ځانه شرمنده کوي چې بل ته نیک کار کا په خپل نه کوي ان الله هم بے الله اللہ یحب اللہزین یقاتلون فی سویلی محبت کیا ہے کسام سران چھ جنگی پلارد اللہ کے صفا گراللہ تذکرہ دے صف کی خوا دا چې جنگی گی چھپا صف کی ولاردی اسلام ابتدا کی جنگو چې دین آؤ پا صفو نو کیوں خوا عبادت بگن لے کدھ لگا سنگد مصفی نو دا سی پا صفو عام لے سامنے بو. جاکی بزرم دا غصی شو جاکی او خودم دا غصی شو اداس کمزور صف نه نده الله داگی تشبیح کی فرمائی کان نوم بنیان مرسوس دا دا سی صف ده چه گویا دیوان لی پا یو بلکی داخل شوی لکه دیوان پا یو بلکی داخل بکن یو بلان بلکی دن نشید یا غټابل کدن نشي دا سي مضبوط دیواله وایس قال موسی لقومي يا قوم لمتؤذونني وقد طالمون اني رسول الله اليكم ما کې ترغيب د قتال او صلات دليلي نقلي بياني ته موسی عليه السلام نه پداوت د جهاد باندې ادې کې نبی کریم صلی الله د چ زمان نبی لقد قمت بذلك اليوم جهاد خصوصاً موسى عليه السلام وقد قمت بذلك موسى عليه السلام لقوم يحفل القوم بني إسرائيل وطياء قومي إذا ما قوم لما توزونني ولهذا يتراكوا تاسمالاً بطرق الجهاد تاسمالاً إذهاب أنت وربك فقاتلاً إنا ها هنا قائدون ته جنگي کا واستاره دي جنگيگي موږ دلته کې ناس يمو بنوامه نه کوسر جنگ نشو کولې يا رب نو مراد چې د شرور دي موسا هارون السلام چې ته جنگي کا واستامه شرور دي جنگيږي نو jihad پریکړه موسا عليه السلام نه اذيت ورک له منافقينو تاسو په پیغمبر لا اذيت ورکاو په ترک د jihad تا زم باندې کوي چې نن بو یو تنا اورام چې زمون ګورونه خوشيدي او کنا چوي موسی عليه السلام خپل قوم ته زمو قومان لمت زونني وریا دې را کوي مال تاسو په ترڅ د جهاد وقت تعلمون ني رسول الله او حال دا چپیږي تاسو په دې خبره چې بشکره د الله رسول الیکم تاسو تام وقتا لمونا دا قد, قد, دا دا دا قد داخل کرد په طالمون مضارع باندې نو احداثه نو کې تاصیبی لري چې کله مدخول د قد مضارع وي ما تقلیل لازم لیکن ال دی قبول دي چې دا قانون ګوره کلی نه دی ښه دا اکثری دي دلته قد داخل شاد په مضارع باندې په معنی دی او حال دا چې یقینا تاسو پیږی ساسو یقین پیدا شې زکه دا زمو مجیزه کتلی دي تاسو هم سا کتلی دام فرون قرق تاسو کتل تاسو ته نجات میناو شو د ټوله خبرې د لعنت کې پدې چې د الله رسول یې ونی ماته ایزار را کوي ونی تکلیف را کوي د نبوت تقاضا خدا چې د نبی تعظیم شي اګه jihad دزیو تاسو کور کیناسې د دې انجام په بدی تاسو په اعظم کی گرفتاره شه فلما زغ و زغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين باوجود دا علم چې او د حق نه مخړي دته کو غواله وی لیکي خه او باروي کې بیا دې ان ایمان کی تصویر دی فلما عذاب کل چغو کا غشلن عذاب الله قلوبهم نکاغ پر اللہ زړه داغو دته نه کیږي جزامن جنس اسلام کل چاود موسی علی السلام نه تا اتنه ایمان نه مخواړو احترام د موسی علی السلام نه مخواړو او خاص کر د قتال نه مخواړو الله دا غزرونه کاګکړه والله لا یهدی القوم الفاسقین الله هدایت نکي قوم فاسقان وته فاسقین مراد دا قیدی فسق ده کامل فسق ده چې هغه ته کفر ویل کې ښه دی یا علماء کیږي الفاسقین دا ماقبل چې کوم زاغو عزاغ الله دا دلیل دې په خبره باندې چې فاسقین مراد دا قیدی فسق ده عمل فسق نه ده زګا د عمل فسق کوم صحابه اوري الله به معاف لیکن دا عقيدي فسق اگې ته شرک ویلې کیږي غن مه معاف کی ويس قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة دليلي نقلي بیانې کې د عيسى عليه نه په صداقت د نبی زمون او دا رنګي پداوت د جهاد باندې زمون ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درات دو نمقی لیرو انبیاء و داغو دعوت چلو لے دیخا خصوصا نیسا علیہ السلام اللہ داغو تذکیر رکی او کنا چووی سا ابن مریم اے اولاد دیاقوب دی علیہ السلام یقینن زداللہ رسولی ملیکم تاسدہ مصدقن تصدیق ان کے دعا کتاب بین اے دیعا چی ما نمقیو منت توراتیم دے نه علماء لیکي دلته يې انسان اسلام یا بنی اسرائیل وې ښه او موسی عليه السلام چې د بني اسرائيلونه وې ښه هغه قوم یې وې وایز قال موسی له قومه یې یا قوم یې او داغي اصل وجه دا چې دا قوم پہچان چې کیږي دا په پلار سره کیږي خان لیسان اسلام خو په پلار پیدا او دا خو معجزا او دا قیامت نهغه ده داګه دو قوم پہچان چې کیږي په نسب سره کیږي او نسب هم آغه نسب جاګه پلار د طرف نه لیسان اسلام خو پلار نو دیوج نام وزاحت کیږي یا بني اسرائيلو اے اولاد یعقوب علیہ السلام یقینا زیم دال رسول تاسو تاسو تصدیق اونګو کتاب چې معنا مخکې دی دلیل دی په خبره چې هر پیغمبر د آسمانی کتاب مصدق وي ګورې خان د آسمانی کتابونو کې پیغام یو شان دی راځي ادم دعو مبشرن برسولل او, او زه زیر درک اونګو امتاوسته په یو رسول باندې چې راځي به ما نورستو داغنم با, با احمد وی من بعدي دا من بعدي چې دینو اورمالي کې چې دلیل دې پرې خبره چې ایسان السلام او محمد رسول الله په درمیان کې بل پیغمبر نشتی ښه نوبي احمد وي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نومونو کې اونوم دي او د انجیل او توراتونو مې لیکي لکه تورات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته احمد ویل شو انجیل کې ورته محمد ویل شو او بیا احمد چې دغه په دې کې دا د مبالغه دي ادم مبالغه چې د نه یامن الفاعل ده لان الانبياء كلهم حمادون لكنه اكثر حمدا لله زګا تمام انبييا چرې د الله حمد ويونکې دي لیکن د نبي كريم صلى الله عليه وسلم چلے دا دا دا من دیر حمد چې د نو د بزیاړ په د نور انبيانو نه ام ادم مبالغه مینل فاعل شوخه د رحمت کوونکې نبي كريم الله عليه وسلم دے او يا مبالغه چرې مینل مفعول ده اغه د تمام انبيانو حمدونه کیږي تعریفونه کیږي لکه د نبي كريم صلى الله حمد په ډېر زیات کیږي ترکامت پوری وکیږي د دې نمک کوم شېدم بیا وکړلې او وروستهوم کې سلسلهه ترکامت پوری جاری وخه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين جا کې دو احتمال دی یم احتمال ده چې جا کې زمير راځي د احمد ته کله چې هغه احمد صلی الله علیه وسلم راغی واضح دلائل المکی والاوتم المکی والاووی ها ذا سیحرم مبین دا حجادو د احکارا یو کولدا دیم کولای چې ځان کی زمری راځي د ایسال اسلام ته ایسال سلام معجزات را لره داغه دا معجزه سی مری به جون دی کول اوړون مادر زادام داغه پر سترګو به لاس کې خنغه به اودا رنگی برگی عالم اگر تبسیحات ملا ویدم عیسی السلام بوجه داتولی معجزهی د عیسی السلام و عیسای نو وی حجاصه فروم مبیندا و ومن ازلم ممن افترا علی الله الكذب وهو والله لا يدن القوم الظالمين دا وزجر د معجزہ تصہیر وئی سوګ دې رجال د دا غچانو چې جوړې پاله باندې درو درو عام دیخا شرک ته مبتلا دی یا الله له ولد ثابتی. او یا تا وی چې مان صلی الله علی بشر منشئ الله په بنی آدم یې شینې او یا تا وی چې ان الله دې نه ان رسولین حطایات یانہ حطایات یانہ بی قربان ان تاكله النار دا خبره دی کتابو کړي وکړه چې مونږه په پدمن ایمان الرهالو چې دې صدقه وکي واغه صدقه ورهوري دا ټول د روډ دفتر چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت چليته موقوف کړي او په صدقه دینار باندې جنارو ووري څوک د نړۍ ځاننده چې ځان چې جوړی پاله باندې دروغو حال دا چې رابر لیکي دې شي دې په طرف دې اسلام اسلام نو دین د توحید دې او دا داسې دین دې چې دا تمام انبيیاء او دینو ښه دا تمام انبيیاء او خلق بلل دي دین د توحید ته او یا اسلام نو رات دې شریعت محمدی دې چناده محکانو تمام ودینونو چې نه ناسخ دي او الله ہدایت نکې قوم ظالمانو یریدون انهم یطفئون نور الله بیافایم الله متم نورہی ولو کرهل کافرون دا وزجر ده بنګارد قران او بنګارد رسول او دای بغیر د دا عطف نذکر ذکر کخان وا ویرانړ اشاره کیدی خبر تاسو دا یو سوال جواب دی اغه سوال دای چی دا کافران چې ظالمان دی او مَن ازلمو مِمَن افْتَرَ عَلَ اللّٰهِ الْكَذِب چې د رو غیب الله مقصد څه دی الله جواب کیو فرمای یریدو نا لیتفوا نور الله ای د دو مقصد نه چې د الله نور ختم شي د معاشرینو ان نور نور څخه شه ده او هغه یډا ال الاسلام مخکې ورته اسلام ویلو د اسلام د ختمولو دو کوشش کین د قران د ختمولو د کوشش کین یریدونا قوالتا کافر لید فیو چمړکی نور الله د الله رنان او دا ختمې پسو بیا فؤاهم خپل پوخلو نو پوخلې معنی څنګه ورنه خدمه دی شي دني مثال دا چې نور راو هيږي اودر تر یوتن بو کې کین ورته چې دا نور به ختم کوم دا نور به زه مر کوم واي دا ست دی وښونه دا آیا په دې معنی نور نه ختمېږي خان والله مطمم نوره ولو کر هل کافرون الله <سؤال> پر کون کې دیم دا هغه کمړول چې د نوغه په فعل مضارع ذکر کړو لیو نور الله او الله اتمام د نور جګینو اسم فاعل ذکر کې وخت والله تمم نوري روايکه ته د حدوث اشاره و زګند هر زمانه کافرانو چي دي په نوې نوې طریقې باندې اسلام ختمولو غواړي لکه د دستور د الله چي دا په یو نه هجر روان دي زکه اسمه کې استمرار ته اشاره ده الله پر کونکو لري د رناخ بلې ولاو کافرون اگر چې کافرانو بد غړي اتمام د نور سره ده قران دا دیګن او بیا پر دور کړه چې دو قرآن خادمان پیدا کول چې داږي په ذریعه چې زموږ شکوک او شبہات تمواشرین ختميږي خه او کافرون نو راته غوډي چاغو په تیورور کې به پادشي خان زګاو تیری پسند کوي کنه او الله دیواد الله رنام چې قرآن دغه نه پسند کوي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ارسال ده رسول بیان دي اما کې ویل چې الله هم تممن نوري هي الله خپل نور پوره کوي ورځاګه بیان دي اتمام د نور چې الله کې رسول الله له والذي الله غزات ارسل اشرامي له رسوله اخول دي رسول بالهدى په هدايت سره خدا نه مراد قران او حديث معجزات ودين الحق او په حق دين سره احكامات مراد دي قران او حديث اوامر اور منهيات ليظهره د دې د پاره چې على الدين كله په تمام دینونو باندې ځکه ظهور مشتګ ده ليظهره هو کېده نو دا مشتق د ظهور نه وي او ظهور مان د غلبې دی ازميري منسوب ليظهره هو کې هو زميري منسوب دین تراجي دی يا رسول تراجي دی او صورت چون کې متنې ده جمهور علما څنګه دې وجینه هغه د دې چې دا په ځریته جهاد چې الله کریم حکم کوڅه تر اوچته کوي ولو کره هل اگر چې کافران مشرکان بدګنی ما کې ورته کافران وي وسورته مشرکان وي ان الدين كله نه مراد يهوديت ته نه سرانيت ته دا تمام دیننا سوهه کې رائج الوقت توخا راجو وقت توخه چې دا راجو او دا دعوت به چلے ده ما په تمامه دنیا کې صرف او صرف د اسلام دعوت چلےږي دبل دین دعوت به چلےږي یا ایوالذین امنو هل ذلکم الا تجارت تنجیکم من عذاب الیم داوس بل کتاب دې مؤمنانو ته په دې کتاب کی بہنی کده خبرې یاو ایمان دېم jihad درې منفاق یا ای ولذین آمنوا المؤمنان هلذل لكم آیا او خمتوا سلات تجارتین یو سوداګری دا سودهګری چې پای کې به تاسو نه په او کئ چې تجارت, تجارت نمرات ایمان دی خان یا تجارت نمرات jihad دی علا تجارت علا ایمان یا جہاد دا تعبیر جلنا په تجارت سرگئی دا په دی بنیاد مانی لکا تاجر چې تجارت کینو اصل مقصد داغ سین دو مقاصد یو مقصد دائی چی داغ اصل راس المال محفوظ پاتی شی از دو مقصد دائی چی گٹو گی گنا ارتجاعت کې اشاره دې خبره ته چې اصل راسمال چې کوم ایمان دي فطري ایمان دا به مخفوس پاتشي دویمدا چې ګټه وکه ګټه جنت کې په درجات ملوشي یا اي و الذين امنوا مؤمنون هذا الذلكم اي و تجارت و تجارت تنجيكم من عذاب اليم شنجات بدر كتاب درد عذاب درد نا كن درد نا غذاب متصل نجات در کی هغه دردناک عذاب چې دنیا دی يا د برزخ دی يا د تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم داو استفسیر د دا تجارت ته مخینو تجارت ته اگر تجارت د تهمنون چې تاسو ایمان لرئ بالله وبالا باندې ورسوله او د الله پر رسول باندې ایمان مقدم کخان اشاره کیدې خبره تا چې بغیر د ایمان نه غره جهاد نه پېندي جهاد بنفاده تر کې چې ایمان موجود وي او بیا جهاد یې ور پخې دي ځکه جهاد چې د نو محافظ د ایمان دي د ستره افاظت د ایمان کی او یوازې د مجاهدینو د ایمان افاظت نه کی بلکې د تمام مؤمنانو چې هغه به جهاد نشو کولې الله فرمایې تومنون بالله نو ما کويلو چې اړه تجارتن تجارت کې دوه خبري غنه یو راس مال وي دوه منافې نو تومنون بالله دا راس مال دي اور بس يو تجاهدون دا منافسو تومنون چې تاسو ایمان راوړی او دا الله په رسول باندې او الله او جہادو کې تا پالله کې بیا م کوم پهخرچ کوو د ماروپلو انفسی بخد... کوم کړولو د ننفسو وپلو تقسیمیو کو چې جهات په دو قسم دی یو مالی دی او بیا انفسی دخ او پهدیدوانو ک چم انفسی جهات دی نو د حقیقتن جهات دی حقیقتن او جهات بالمال چې د جه دا حکمن جاد دی عدل دګي به اموالکم <سلام> مقدم که دا مقدم زګه کو چې دا اسان دي زګ خپل مال جهاد باندې خرج کول میدان جهاد تمال لګل دا اسان جهاد دي لیکن پخپل اتل الاول دګي جنگ ایدل دا ګران دي دیو جناب یا اموالکم اللهم خیر ذالکم خیرلکم کنتم تعلمون دا ایمان او jihad به تاسو له بهتر وی کې چرته پیږه ان کنتم تاسو د مونږه خطاب صحابه ته ده نو دې ان شرطیه سمانه شو ځکه ان خوشک پیدا کړي دیو جن علماء لیکي ان کنتم کې خطاب صحابه تو شیم نو بیا ان پمانه د ازدیخان ان پمانه د ازدی زګا چې تاسو پوښي یو خبره عدیم خبر ادا چې ان کو تم طالبون ک ان شرط یشي مدینه خدا خبره ثابت یږي چې خیریت د جهاد دا په علم باندې موقوف دی لږ علم نه بغیر چې دین جهاد کی خیریت نشتی انن کې او ته پوښیو کو پونه د بیا په جهاد کی خیریت ته خان جهاد کی څنګه سر سره خیر دی اگر چې ظاهر کې داغکاریږي چې بینه طول دی د دہشت گردۍ له دا, دا دا واغه لیکن انجامې تبار سلام دې کې خیر دی هدا دی مثال د اکبران اوریږي او خټی شي اورځي کې خټیو خټی ظاهر کې خو نقصان ښکاری کې لیکن حقیقت کې باران کې خیر دی کنه بلداغه مثال دې ها ته موږ وکنه یو ماندا یا ان کو تم تعلمون کی اشارہ دی خبر ته jihad اغه مو تبر دے چاغه علم پر نهي غره زکه علم شيخي نه کیږي مسائل د jihad به زکای دا دلیل نه په خبر باندې چې jihad هم غره علم ته مختاج ده او نه علم د jihad از دکای قران کې چې کومه د jihad دي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دي علم د جهاد به که پس داغینو میدان جهاد تدانگی علم دنیز ده کڑه نوزان بهم خراب گیم خلق بهم خراب گیم یغفر لکم زنوبکم و, زنوب و جنات تجری من تحت هلنهار و مساکن طیبتن في جنات عدم اللہ اس منافی ذکر کی دو تجارت چه مخیوی دو چالا تجارت تد دا تجارت نفست دا او دا نفست دا حقیقت که عوض د ایمان دی و عوض دی جهاد دی یخفر لکم چی ماه با کتاوست و زنوبه کم ساس و گناه هلا دیت اخروی نفست دی تجارت اخروی مانه دا چی نفست دو خسم دا یا اخروی نفست دا دوی دنیاوی نفست دا اغد دنیاوی نفر استنیعیت کی کی و اخرات حبونا نصر من الله و فتح قریب اغد دنیاوی نفر یغفر لکم دا جواب امر دیکھا دا دا وجہ مجزوم دی دا کم اخیبینو چی تؤمنون باللہ و رسولین و نتو امنونا اگر چه مزاریوه بماند امر و تو جاہدونا اگر چه مزاریوه و خبرو بماند امرو داداگی جزا شو او باز علمانی کی چه حل ادلوکم علا تجارتی نی مخیویلو چه حل ادلوکم اگر استفحامو نی اغفر لکم دا جواب استفحام دے پدی وجه مجزون اد تووجہ چې توک منونه ب الله ووررسولی تو جااهدونه دیک استفاام دی هل تو بالله الله ورسولی هل تو جاهدونونه د باند د تجاره توا تجارت پ استفام سره او ک نه حالا دو لکلات جارت د تفصیر تجارت چې د باند د تجارت چ ان دا په استفام سره دی د دا, دا, دا جواب استفام شو او جواب استفاام چ د دی فرا رحمه الله پنیمن دی مجن بكنا يغفر كتاب استغفر ذنوبكم استاس غناهم وداخل بكتاب جناتون داجيبان داغين واليم ومساكن طيبات او داخل خوشا له به في جنات عدن رب اغنوا ذلك الفوز العظيم ذلك اشاره مغفرت تداو جنات تدا دغد كامي ابيلويا واخرى تحبون نسرا من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين دا اس تجارت بياني کی دنیاوی واخرى بالنعمت تحبونها تشتاق وخواين تاس وسرمینه کوین ځکه د انسان فطرت دا چې نقد نفملا وشی سملا وشی نقب نفا ځکه آیات دی الله فرمایو وکاند انسان واجلام انسان خجل باز دی کنه په دغه انسانان دی انسان انداز ایمان نه راړي غواړي ځکه هغه چې ایمان سره کوم نفملاوی کې د دا خو دار ده دا. جنت ته وځي او جنۃ تبوم الضی چې خاورو سره خاوري شي ستا زراند بدن ختم شي اغه نو رسوبه پورته کیږي بیا به جنت ته ځي ځکه نا کافران مسلمانان ته نادان وي دا نادان دي وي دا نه دی دا غودار سودا کوځمان دي نقد سودای پرې خله دا غودار نه نعمتونه پورځماني نقد نعمتونه چې کم د دنیا دي دا پریخی خله الله فرمایي و اخرى وبن نعمت تحبونها چ تاسو خو خوي اغه سي چې لنصر من الله وفتح قريب چې هغه مدد دې د الله تر اف نه او کامیابی نزدې وفتح او کامیابی نه قريب النزين علماي کې چې دا نصر من الله چې د دا بدل د اخرى او یادن ذکلکم مقدر دې لكم نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب المراد باد ونماليكی چ فتح ده مکی ده علماء لیکی چ مراد دینہ فتح ده خیبر ده, ده؟ لیکن بهترین توجیہ دا چ نہ قريب المراد تمام فتوحات تخان تمام ده پوری چ سمرا تمام فتح مراد ده المؤمنين مشرک المؤمنین ده خوشخبریانی اللہ اخیر ګل الله فرمایي زمانه بي خوشخبري او کمو مينانو ته او المؤمنين وي خان معلومه تاس وا چې دنيوي او اخروي بشارتونه چي دي د ديمن په جمله لابيږي يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله درېم خطاب دی پدې کې تشجید اخره او تاسو چلنا چلاور کینو د حواریینو تذکره کی او د دې خطاب عنوان دا چې جاهدو مثل حواریین د حواریینو کو ني جهاد کوایم بوزدلیم کوایم اسلام السلام چې کله تشکیل کوم دو تیار لکنه کنا چې موږ تیار یو نحنو انصار الله یا ای ولذین آمنو مؤمنانو کو نو شی انصار الله مددگار د الله د دین ده الله د دن مدد مراده هم مضاف حذف د انسواره کونوا انسواره دین الله کما قال یس ابن مریم الحواریین لكبیر یس ابن مریم حواریین و تم انسواری ال الله سوق د چذما مدد وکې په جهاد کولو په طرف د الله یاده سوچ من انسواری ال الله څوک د چي زم ما په مدد وکي ایمان راوړو له سلام دین قبلو له یا جهاد مراد دی یا ایمان مراد دی یا دین قبلو المراد دی رټول معال یو دی ښه بفسرین لیکي چې دوله سکسان ایمان دا وړو دغه سورته ال عمران کې تیر شي وینې هغه ایمان دا او داغه نوم چې له حواریین شله زکه حواریین چې دغه د حواری جمع ده او حواری چې د نور نماخوز د حور سوره صفات کې ده شله حور عین او حور اصل کې له کیګی کی سپن والی تھا نو دوتبه دو حواریین څخه ویچین دوت دو سپن والے ملاو شو او روحانی سپن چې د کوفر توروارین الله راو وختل روحاني سپنواله د ملاو شو فرض کیاه مت بداس پن ویومت بیا جوجو تسود او تسودجو ا بعض علامکی حواریین دغه لوغوی معنی مراد ده اصطلاحی معنی مراد ده ځکه اصطلاح کې حواری هغه دوست دی لکه چې هغه انتهائی مخلص وي دا مخلص ملګری و د ایثار السلام روحلمانی لیکه او بیا د هر پیغمبر خاص حواری وی خان د احاديث کذ رضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایې لکل نبی جن حواری د هر نبی حواری یو زم حواری چې دین مغذوب دیر دین رضی الله تعالی قال حواریونا او وی حواریون نحن انصار الله موږ یو مددگار د الله د دین فامن فا طائفۃ ممن اسرائيل وکفرت طائفان جونګي اسلام علیکم کی حکم کړو فقوم آیات کی وایس قال ای سب مریم یا بنی اسرائیل تمام اولاد دی یعقوب علیہ السلام ته خطابو ظاهر دې چې ټول کو ایمان نه راړي څوک او څوک به انکار کړي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بعض ایمان را لاله بعض وی انکار وکنه الله فرمایې فامنۃ وای فتم من بنی اسرائیل ایماندارو یو ډاره ده باندې اسرایلونو ورا د دین حواریین دي دوه وکفرت طائفه تنوین کارو کوبل دلی اګبل د لک سوال و سریم مراد داګنه يهوود دي او انکار او فامن طائفه وکفرت طائفه دا دوانې په یو ترتیب سر سره ذکر کړل ښا تعبیر الله بدل نکم قانون دا الله ده چې په داسې مواقعو کې وو تعبیر الله بدلی دا تعبیر بدل نک اشاره کوي د خبره دا چې د دوانو بیا د نبی خر زمان انکارو هیسانو انکارو کوهودو انکارو کو. او بیا ایسانو کیچ دې نو دې ري پیدا شو یو نستوریا و چې او وی چې ایبن الله دې ایسان السلام ته نسبت کوچې دې الله دې او دلیل پس دلیل پیدای چې الله عزوج نعوذ بالله الله ته واپس لا خپل بلار خاطر نعوذ بالله او بنا فرقه وا چې هغه تممل کانی وي داغو او وی جنہو سالس من سلاسل خدایان درې دي په یک یو سال اسلام دی یو الله دی او دوی هم چې درېم چ دي نو بای برياب او بلې فرقه چا او کمنو هغه موحدینو هغه حوارجینو دعوه کیده دعوی چې انه عبد الله او رسوله ثم رفع الله جيسان اسلام د الله بندا او د الله رسول الله جان او په دغو موحدینو کې به اړړي فرقه پیدا شي وکړي لکه سورۃ کې ما تاسو ته ویل رافته رحمتان رهبانیته په دوه کې چې د مجاهدین پیدا شل د داعیان پیدا شل راهبان پیدا شل فایذلذین امنوا و لا دوههم فاسبوه ظاهرین الله کسانو چې مان راوړې و لا په دشمنانو داوب باندې نشلاو غالم او يهود اعوسم چې دایې سان يهودو غریب دي خان نه چې حواریین دي چې دوه تایید کړو د عیسی علی السلام او عیسی علی السلام دا الله بنده ګڼو او دا الله رسول امتیازات د صورت دې صورت کې الله زاج ورکړي چې قول کې عمل پېنه او دا کرانګې شاعت اسلام سي سلام ذکر شم ربي اخر زوال باندې او دري ترغيبونه دي جهاد الله دي صورت کې ورکړو او اخر کې الله د حوالين تذکرہ وکړو بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم د سورتہ سورت الجمعہ و واګه ځکه دې سورت نه هم یاد کېږي د جمعې تذکرہ یا ای اولذینا آمنو اذا نودی من یوم الجمعہ فسووا ذکر الله د سورتې سب نه رسې نازل شوی مدنی سورت بل اتفاق مکیه په نه پکنیشت دی او نزول ایت مبار سره 110 نمبر سورات ده دا د قران اخیری سوراتونو کې دی خان د دین رسو بیا سره سوراتونو نازل شولې بیا تمام سورات چې دلغه هغه محکم دی ناسخ منسوخات په نبی ارابت د دې صورت مخکني صورت سره علاوه یو څو وجوه دي اول دا چې مخکني صورت کې ترغیب د جهادو دي صورت کې الله ترغیب د انفاک ورکين اخیری آیت کې والله خيرو رازقین کې دویم دا چې مخکني صورت کې ترغیب د جهادو وس دې صورت کې ځجلونه بیانې کې مانعي ني جهاد ته بلدا چې مخکني صورت کې ترغیب د جهادو دې صورت کې ترغیب ورکه الله د خطبه او ترغیب ورکه د جمعې د موظ دې مقصد د پاره چې علما مسائل د جهاد بیان کئ او علما چې دې نو عوام چې دې مسائل د جهاد دواړي یا داوود سوره چې لینو ترغيب الیر انفاس دی اورث به يهود باندې چاو چې د خاتم نبوت مستحق مونږ یو بنو اسحاق یو الله په هغه منره دوه ميات کې ول نه زیباصه فل امي جن الله په اميانو پیغمبر راولې دوه ځکه مليانو قدرونکخه نن سبا هم مليانو د قران قدر نه دی کړی سیاست په سیل دی نور کتابونه پیډاوي خو په شوق سره اود کتاب یې پرېښی دی دنا توجه نور کې الله او پاميانو کې خلک پیدا کی او وبد د کتاب خدمت وکي بیا د دو سورت سورت کی دورو کو گانیو یاولا سایتو نبی دو سو اکیز کلمات و تعداد دیں او سات سو دو خروف تعداد دیں بیا رنبانی آیت کلنا زکر کی دعوت التوحید فلفظ دو يصبحو. بیا صداقت در رسول ببیانی کی آیت نمبر دو نواحنا چار پوری عوضی او بیا ردوی بی بنو اسحاق مانی کہ اللہ آخری پیغمبر بنو اسماعیل کی راولیگو بیا پنزم آیت کی زجر دے پیراز در رسول شپکم آیت نو اخلاطم اعلان دمباہ علی بھئی یا ایوہ اللذین ام تحادو انظامتم انک مولیاء للہ من دون الناس فتمنو الموت انکنتم صادقیم راشه ميدان دچه مباهله رو اعلان د مباهله په پدریاتونو کې اور سره تخديدل قل ان الموت الذي تفيرون منه فانه ملاقيكم بیاں نه میاه کې بیان د جمعې دی ترغیب ورکیا یو الضینا آمنو یانو دی من الیس والصلاه میومل جمعه فسو الى ذکر الله نو بیان د جمعې چې الله کې ل تنظیم الجهاد ځکه jihad چې منظم کېږي نو دا په جمعې سره داخ تک یو اجتماعې د خلقو نو دا موله په کار د چې مسائل د jihad دی بیانې د جمعې په مسائل جمعې په بیاانات کی عوامو له پکار د چاورې بیا له جو یو یاد کړي د حکم به تجارت چې تجارت کوایم وبتحو من فضل الله من مېږي چې جمعې پر تجارت جائز دی او برکتي عمل لري زکه د جمعې راځي دا د برکت راځي ممانات نشتي الله فرمایي کله چې د جومې موس نه فارغ شوي وپتغو من فضل الله فنتشروا في الارض وقته من فضل الله هرواره شي ځین خپل تجارت له او دا تجارت چې کوي نو ولي وذكر وز الله كثير الان لكم تفلحون چونګې باندې را روان دي دلته کې ذکر نه مراد چې انفاق په سبیل الله دي نہ حکم دے تجارت چھیلے انفاق پیسہ بیر اللہ شو یو نہ سمات کے ما في السماوات و في فی الملك القدوس العزيز الحکیم داوت دا توحید چھیلے ف ذکر د تسبیح سر تسبیح و انسانانو جننات الملکین قدوس العزیز الحکیم بادشاہ دے ڈھیر پاک دے غالب دے اکمتنو والا الملکین آگا بادشاہ تو بھی لیکی چاہت رعیت اصلاح کی خواہ اب یا اصلاح چکین و پاکی ہوئی کنا توار پس بھی بیت القدوس بارعیت گدوک اس مخلق یو نافرمان راجس را عزیز لگی انکم تابع دار دین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیھم آیاتہ و یزکیھم و یعلمھم مکه سرور اسماء اسماء الحسنا الله ذکر کړو او پای کی بیان د توحید او اوس دی کی بیان د رسالت کین لسداقت د رسول په بیانیه کې ځکه هغه مبلغ د توحید د کنا هو الذی الله هغه ذات ته باسا چویلی ګو فالاميين فامیانو کې باسا دمعنی دی یو مانو د لیگل د باصپ مند ارسل شو الله په امیانو کې ولګ رسول یا باصچ د پنده خلکه وینم د سره دغه د اعتراضوم کیږي هغه دا چې دلته کې الله فرمای باص فالميين دا خو دلیل شو په دې خبره باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت خاص شو امیانو پوری له اهل کتابو چکم آغا مولیان دی داو رسول نشو علانکہ الله بلدے کی فرمائی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعان اے خلقوز دا اللہ رسولیم تاسو ټولو تا امیانی اوک دا احلی کتاب مولیانی اے جس تاسو دا ٹولو دا پایر رسولیم دیو جنہ جواب کی علماء لکی چی با سطمان دا خلاقہ دے الله اللہ پیدا کرے پاپیار بکی نور رسول چه ده نو ده دی ده اغامیان ده او کمولیان اهلی کتاب ده ده طول ده هدایت ده پیلاً لا لیکنه ده, ده او قرآن کیوم اللہ دقا دعوت برگی اهلی کتاب ده رسولت عالی عمران کی اللہ فرمیه قل للذین اوتو الكتابام والأمیینم گور رسول دوار ده پارے دیکھا زمان نبی پر دعوت کے احلی کتاب و تومو و امیان و تومو و اعسلم فقد احتدو اسلام نہ راڑیں اسلام راڑیں ترگیب دیں یا امر دیں کدو اسلام راڑیں احلی کتاب و امیان و تولو ردوت و حدایت بلاوشن باسفل امیینان دا اميجينې پدې ووې چې مخنی آسماني کتابونو کې د آخري پیغمبر تذکر الله په دغه کیفیت کړیو هغه وباميانو کې پیدا کیږي په اړه لیکو باني خان دیو جن علماء لیکي چې اميجين نه مراد داهلي کتابونو علاوه چې سومره دي په مخ د زمکه ټول اميان دي صرف اهلي کتاب په اړه لیکو دارت بیا کو بنو اسحاق باندې ځاوی چې د ختم نبوت مونږ مستحق یو الله دا اعزاز داونه واغسته ورني واغسته داغو قدر ونک دا آسماني کتابونو تحریف پکې وکړو دا آسماني کتابونو په ځای باندې دنیا دار او دنیوي علومي حاصل کړو رسولا منهم یولې رسول منهم د دود جنسنا امیانو د جنسنا د انص د په خبره چې نبی کریم صل الله عليه وسلم بشره کوي يدل عليه آیاته او زکیه او والحکمان الله دری مقاصد بیانیدو به اسات ورومره مقصد دایې يدل عليه آیاته چې تلاوت کې په پوډه معنی ایتونه د الله الله کتاب په بیانیدو او دویم و یوزکی همدو با پاکه دا دویم مقصد شو او و یوزکی همکی دو احتمال دی یا احتمال دای چه تسکیه نموراد تسکیه دا نقص دخوا علم داشو چه اصل تسکیه آنگا د دا چاگا دا اللہ دا کتاب په ذریعه ہوشی خوا دانا چې تزان دا خبری کئی آگی تسکیل احتبار نشتی تسکیه آنگا موتبر دا چاگا دا اللہ پا کتاب سره ہوشی اځمهتي مالنه چې وایو ځکه کی هم الله کتاب بسره بیان نه بلکې نافذ کوي او دا نه کتاب په نافذ کول د انسانانو تزکیه ده ځکه ته تزکیه باندې پاکوالي راځي مو معاشره بسره پاکي مو معاشره به دی پاکي چې اسلامي نظام نافذ شي ځکه کله اگر به ختم شي کاتنان به ختم شي زناکار به ختم شي دغلاګور لاس وب کټ کیږي زناکار به संसार کیږي قاتلان به قصاصن وجه لکیږي دا تذکیره د معاشرې شوخه و يعلمهم الكتاب والحكم دې مقصد مکی د الفاظو تذکیره او د قران د الفاظو يتلو عليهم اياته اوس د قران د معنا تذکیره کیخه دا چې د الله نبی د قران الفاظ بوم تلاوت کی او يعلمهم الكتابه د قران معنا بوم رسي زګدې دوانو کی برکت ته الفاظ کیوم برکت د زګدې ثوابونه ميلاويږي معنا کیوم برکت د زګدې عقيده برابر ويږي تعليم ور کی د الله د کتاب او الحکمت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نو کتاب نه مراد قران د حکمت نه مراد احادیث دي خو معلومات اشو چتا نیم د دا کتاب داو په سنت د رسول الله کې ځانبه تشریح نه کې د آیات د ربی کریم الله وسلم حدیث بهترین تشریح د قران چې دین وغه په دغه بنیا دي ما شافی چې حکمت نه مراد احادیث تھی وَإن كانوا من قبل لفی غلال مبین بي. اگر چو دو دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درات دو نمخ کی پا گمراہی اخکارہ کی ناغذولانی مبین اللہ دو قرآنہ دو رسول بزریا حدایتی مبین سر بدل کر و آخرین منهم لما يلحقو بهم و هو العزیز الحکیم و آخرین منهم و دیکھ دو احتمال دیم یا متمال نه چې آخرین نه مراد ورستنی امتیان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې لیدله نه ښا تابعین مرادی ته تابعین مرادی چاود نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه براہ راست تعلیم نو قران نه نه حاصل کړي بلکې فواسطه سره حاصل کړي دي واګه سنن درسي پیغمبر ته خان کله په دوه واسطه ورسي کله په یوه واسطه لکه امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ او عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدر میں انکی یو واسطہ دکن حضرت انس رضی الله تعالی مصند امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث تے انا بی حنیفہ انا نس ابن مالک ان انی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادال والخیر کفائی دی دا حدیث امام صرف تب یو واسطہ رسیدن دی تو آخرین نمرات آغا رستنی دی چاغو پر اعزاز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علم د قران نه رئیس دکړې په واسه تو یې دکړلې زائران چاغه واسطه شروع کېږي یوه نه یو واسطه بیا دوه واسطه بیا درې واسطه بیا څلور واسطه همو په دې زمانه کې په دور کې کم از کم 25 26 27 واسطه یې چلي کیږي لیکن یو سند دې چاګه د شیخ وطری رحمه الله سند ویل کی په هغه واسطې معنی چې دا سند ویل کړه د ختیب صاحب سند دی الحمدلله دا ډیر مختصره دی دمره مختصره ده چاګه 26 27 واسطون بیا 16 15 واسطې جوړي دا آخرین دا ټول مراد دي تر قیامت پورې چاو بیا په واسطو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیم او قران تواستو سره حاصل کړي واخرين اور استني خلګ حديث کي رازينا ابو هرره سهب روايت ته بخاري کي بيمن د صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو چې د آیات نازل شو واخرين نا منهم لما يلحقو بهم د نازلدو نورستو نبي كريم صلی الله علیه وسلم د دې آيتي کریمه تلاوت حکم واخرن منهم لما يلحق بهم صحابه کرام تبو سګو يا رسول الله اخرين څوک مرادي نبي صلی الله عليه وسلم جواب ورنکو په دیم ځل صحابه بیا تبو سګو بیا پیغمبر صلی الله عليه وسلم جواب ورنک په دیم ځل بیا تبو سګو نبي صلی الله عليه وسلم داسې برا او قتل ابا هراره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمونږه مجلس کې سلمان فارسي نشته رضی الله تعالی عنہ نبي كريم صلی الله علیه وسلم سلمان فارسي ته اشاره وکړه او وي فرمایل چې اخرین نمراد د نسل دي اللهบาด د 50 نسل کې داسې افراد پیدا کړي چې دین با خلکو نه روقشي او هغه افراد چې د خلکو توجه او دین طرف ته پیدا کیږي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے ایمان هند السریہ لنا له رجال اور رجل من هؤلاء قد ایمان السریہ ستوری جوړ شي یی داسې روخ شي دومره لری شي یا سوریا سوریش دی دې چې لری دې دخل کونه یومانه ده دوه مانہ ده چې سوریا بلکل وجود نشته دی او خلق کی لنا لو رجال او رجل من هؤلاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د پوه اولاد کې بل کسان پیدا کیم او اغه ځنه نبی راډی خان نو شیخ جنال الدین سیوطی رحمه الله دا غران یائمده حدیث او مفسرین دا خبره تسلیم کړی ده چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د سلمان فارسی رضی الله تعالی په نسو کې دی خان دا په بچو کې دی نماری فیدریسی که مولا ایدریس کاندی نوی رحمه اللہ علی کی چھتے دین حدیث لئی مصداق چھتے دین وغا ابو حنی فرحی مولا دی و آخرین اور رسطنی خلق من هم ددون مفسرین لکی چھ آخرین چھتے دین و دیا دا عطف دیفو امیین ماندی هو اللذی باسفل امیین هو اللذی باسفل فی آخرین نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیجین بریخاص دید نه دی رسلین و رومشتی احلی کتاب دی یهود و نسوارا دی کول مراد دی از بیم احتمال دید احرین چیدی نو دا عطف دی پاهمان دی یدلو علیهم و یزکیهم و یعلمهم و آخرین لما یلحقو بهم چعون دی رسیدی دوتا دی موجودا و خلکو تا صحاب کرام طلب الرسید لکھو پتا رجا کی نے ومقام اور مرتبہ کی نے دینہ رسیدی دل خبر صاحب کرام ومقام اور مرتبہ کی تمام امت یاران نمک کی لکھا فضل الله ی ہوتی ما شاء الله عز الفضل العظیم داوسرت دے یہود باندھی جو رسالت خاص کو بنو اسحاق پوری چ انبیاء و رسولان مسیح بنو اسحاق کی راضی بلجے کی بنو راضی تے کموں گا ملیاں او نور چ دی زموں دتروں زامن چ کم بنو اسماعیل دی او دي دی سدا ابراہیم علیہ السلام نسلو یو تا بنو اسماعیل وی لے کی دل بل تا بنو اسحاق وی لے کی دل بنو اسحاق لالا دیر لو اعزاز ور کڑے جاگی تا بنو اسرائیل وی کی خاص کر بیا دی یعقوب السلام اولاد چداه اسحاق علی السلام نسې وکه نو الله ولې دې په اعزاز ورکړې لکه بنو اسماعیل الله اعزاز پدی ورکړي خاتم الانبیا پدوه کې راغې ځانې کفز اللهین نو په دې توګه کی ځانې کې اشاره نبوت ته ده دا نه بوځ دا لفظ الیوتیه میشاه ور کې دا الله خو چې چاته او سا پوی دا نبوت چلو بنو اسحاق کی او ساللہ بنو اسمائل لورکو او دا چیزا لکا کشار ایمان تا دا اسلام تا دا اللہ خاواند فضل ویده مسلل لذین حملو تورات سم لم يحملوها کمسل حماری حملو اسفاران دو زجر دے رسول دا او دا حقیقت کې د يهود په قول مانی تردید دي خان که وي چې موږ علماء د تورات او د انجیل لهادا موږ ته هغه پیغمبر اطاعت نه کوو چې هغه په امیانو کې لاله کې لښې دي هم تر سره وي ګنه الله دې آیت کریمه کې داو تشبيه حمار سره ورکیخه مثالو الذين مثال داګه يهودو مثال داګه نسواراو این مثال نهلی کتاب حمینو توراتم چې بارشوی دا پاگو منی زیمواری دا تورات زیمواری دا تورات سی شده چې عمل با پا تورات منی کواییم او دعوت با دا تورات چلاوایی دا زیمواری وکنه خب یخواست کرد با دی زیمواری که اهم زیمواری داوا چې تاسو با دا نبی آخر و زمان داوت دا زکداخو مستقل دا تورات داوتو کنه خلق و پاغمان ایمان داری سملم سم یحملو ها دازی مواری دو پور تنکلا که مسلحی ماری یحملو اسفارا پشانده حال ده خرده ددو حال شده ناسی ده لکه ده خر حال ددو مثال ناسی ده لکه ده خر مثال یحملو اسفارا چه پور تکیان آخر اسفارا اسفار جمع ده سفر دخن ویلکي کتابونه دغه سين فارا کې وضاحت لیکره نو کتابونه کوم وضاحت مسافر ته مسافر پدی وی لیکي چې ډیر سيزونه وګوري ډیر سيزونه ترخيار شي مداګران کي کی کتابونه کوم ډیر ډیر احکامات کار شي وضاحت شي دا تشبيه حمار سرور کې دا په دې کې چې دوه خپل د زمواري احساس دوته نشته لکه خر تا خپل ذمور احساس نېګنه کله الاخر بوت پورته ګره بوت پورته ګړې او رود کیودري دي او ته ولله تیرا چوا او لخت ولله راچوام شو کوي تی په مخ اخو مثال د اهل کتابو دی خان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پلا رکه نست رکاوټونه پیدا کول ندیا د تاسو سره هران جام کول او واخ هم حرامه ده نو ليران ته بغرزه کنه دا هلي کن. کتاب ټول ډیران ته غرزولې ما سياد عبد الله ابن سلام نو داغه د ملګرونو شکران کي زه په سي الله داغه تعریف نو رکا ابن اشرف او بل او بل بل چې سمرو دا ټول مردار شلخه نبي كريم صلی الله عليه وسلم ته پلار و ناستو زہر ور کریوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا. انجام سر آورت بنو نذیر بنو قینوقار فدک خیبر دسمہ جاہلی کتاب و تول مدنی منورین او شڑ لیش اتر قیامت پوری داغو پمال مالون باندھی مسلمانان قابض ک دا پدہ بیا پور د نک له کم غزمواري کما مثال عماري دوه مثال ل خرده يحمل وصفات پورته کې بوجنان چې پورته کې کتابونه زمواري چې پورته نک له ماننده چا ما لیپیون نک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناغه دې دا علم نه چې باغه عمل لیکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ما فرمایل اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفعو چې دا نه فني او حدیث کی راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تحت عدم السماح بہترین انسان چې تحت عدم السماغه عالم دی هغه عالم دی چې عمل کوون کې ده په خپل علم باندې او خلکو ته علم رسې دی دا خير خلکو ته او حدیث دې مټکلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي تحت عدم السما ابتترین هغه انسان دی چې هغه عالم دی او بي عمل دی عمل بي نقيخه ابیا علامہ ابن قیم رحمه الله فرمایي چې زمونږه امت کې زمونږه امت کې ከመثال <سؤال> الحمار هغه حافظ دو قران دي چې صرف الفاظ دو قران یاد کړی دي او د معنا نه خبر اړي نه زکه په زمانیوم د ذهن باندې بوج دي چې صرف الفاظ دو قران یاد کړی دي او معنا نه خبر اړي دي د دې مثالو گماسل الحمار يحمل دوم یو لوی بوژ د قران پورته کړی وی چې هغه د قران الفاظ دي لیکن د قران د معنا نه خبر ردي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې القرانو اسم لنظم والمانا قران ګوره صرف د الفاظ ونوم نه دي الفاظ ور معنا چې راوځي شوندي دوه د قرآن ملي کې او کو دای ماات کوم الله فرمایلو یت علی ایتیه و یزکیه و یعلمون الكتاب والحکمه دیاثلو کې د قران الفاوس ته اشاره وکړه او يعلمهم الكتاب الحكمه کې د قران معنی ته اشاره وکړه الله فرمایي په سمسل القوم الذين كذبوا بآيات الله بد مثال دا قوم چې تکذیب کړي د الله د آیاتونو الله هدایت نکي قوم ظالمانو ته قل يا ايها الذين هادوا ان زم تمنوا كاولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين markediyat ke allah farmay layt alqawm az-zalimin zalimin murad hak aw ulama ahli kitab di che amal na ke kha par pa la tawfiq de hidayat na mahroom asla no bol la basih hidayat wr ki dalim zimawari اون نورم جیدانو تربیت کی علم پڑھنا یا ایو الذینم قل یا ایو الذینم ہاجو اہل کتابو کی زیات خطرناک کیوں یہودی خان زیات خطرناک پتہ ہے جو قران کے اللہ فرمائے لا الناس تب عمومی زیاد دخل کو نه اداوت کو ان کې هغه ساندې چې يهود دي خان او د مکی کافر اوبلهار تنه چې دینو دا غول لګډینې نشته خان قران سره او نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یو قوم نه پدې د چې انجیل کې عیسی اسلام دا دعوت وکړه عیسیانو ته ویلو چې نبي اخر زمان باندې به با ایمان راړي دا سبب د محبتو او داان چې د غ زیات ندی نبیخ زمان ته اول دا چې ایسان اسلامبه پهدي عمت کې را ځي د دا ډیر مناسو د دې مناسبتو کو جاې د مسلمانانو د ساو لږ ډیر تعلق جوبل سره وخه تفسیری منظرری کې لې دا داګورې قانون نه دی قانون کل نه دی چېساان مسلمانانو سره محبت کې ک سومه نوقصان یدو مسلمانان کار رارسولی دی. نگه جماعتون سوزول، مسلمانان سوزول، ظلمون اکول، حیسیان داغین کم ندی قانونی کلی نه قلیاء واللزین حادو، او ای زمان نبی ایهودو چه تاسو و ای چن نبی آخر زمان وقت مونک رازیم دا گزد و دا میدان دیراشم با حلوکو دلائل خو تاسو واسه نمانه د قرآن اسمانی کتابوں نے خطا سوا سے نمانے پائے کتاب اس تحریف کرے دے اللہ اعلان دم باہ لیکن انزانتمنک مولیاء اللہیم اولیاء اللہیم کدعوی داری تاسو چھ بے تاسو چھ بے شک تاسو داللہ اولیائیم مانا دا چې تاسو داللہ محبوبی ہے زکدہو اولا دعوی داری تاسو چھ نخنابنا اللہی واحباو منگا الله زامن یونوز باللہم among dalla mahbuban yu pada gi buniyat chede numan awliyaullah sun unadadi jawab ko allah surah maida ki barkade de atla samayat ki fa limaa yu'azibukum bi sunubikum bal antum basharum mimman khalaq kitab dalla awliyae nu tasli wal azab dar kade de to gunahon upo jaman bal antum basharum چې مې من دعا غوښانا چې الله پیدا کړی دي دا لون باندې دا وودو بیا دغهما دموته دوه چې لایت قرل جنته الا من كانو د نو نسوارا چې جنته چې نو دا زموږ ذاتی جاگیر دي جنت توب صرف مونږ زو نور څوک بنې دي جواب الله سورته بقره کې راو لګو قرن كانت لكم الدار الاخره عند الله من دون الناس فتمنوا الموت سمان نه د موت وکي چې خپل جاګير تلار شي جنت تلار شي تاسو جنت ملاوي شي تاسو وره بیا اور بسې چي دنو بل داوود وکړه چې نن تمستر نارو الهيام ام ما دودا دا یا ترول ساسو داویدی رنگا رنگ داوی کلمای چې من ابنا الله بحبایو کلمای تاسو لنه تطورل جنت الا من کان نهودنو نسوارم او کله تاسو وی چې نن تمسر نارو الله یام ما دود دا مختلف داوی دی ساسو ورشه میدان ته مبااله بوکو تاسو محبوب یی دا علم تاسو بچی او کمن محبوب یی نمن بچی قران کې الله دریم وباهله ذکر کړی دی ښا یو وباهله چې نسوار او سره سورته ال عمران دی غالبا تعالی او نبنا او ابناکم ونساء او نساک او يوم وباهله ده د يهودو سره ده اذرم وباهله چې هغه مشرکین سره د مکه <وزمان> تاسو اللہ تاسو من دونی ناسی ما رو و اي کی زمان نبي يهوديانو ک داوودار ي تاسو چې د الله علیا تاسو مندونی ناسما سماد نور خلقنا فتمنوا الموت تمنا د موت کئ ان کو تم صادقین کی رښتینی ولا يتمنون و بدن بما قدمت ایدیهم الله علیهم بزالمین زمان نبی دو مباهله نشی ګولې زګو مباهله تمنا د موت تا دو تمنا د موت نشی ګولې و چې دوم بیا وجللی دي دو چې د نبی آخر ز معمان نه دی را وړی د دو, دو آخرت تبا دی الله فرمای ولا نه نه تمام شې دو دموطبدن اس کللا بما په سب داګونهو قد دمتیم چې لګلی د سنو او مخان الله په د په ظالمانو اعتراض وريديږي چې پټمن موت باندی. دا موت تمنا د موت خناجائز ده ځکه حدیث کې راضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو څوک دې هیڅ شوق تمنا د موت نکي ځکه هغه دې دیندار ده د د پ ژوند خیر ده آخرت د په اړه دې ډیر سکول شي او که دې بيدینه دې نو بیا هم دلا ژوند پکار دي چې توبه باسی او اصل کی خبره دا ائی چی موت چه دنه دا حقیقت کې زوال د نعمت ته حيات خلوی نعمت لګنه نودې سره دې زوال د نعمت کې او زوال د نعمت ناشکری درکنه شکری حرام ده ناجائز ده الله دنده کسانو فرمایي فتمنا الموت ان کو دم صادقین جواب ده چې دا, دا مباهله ده هم اسا ده مباهله قال ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده <تصفيق> ذا استفيف يهودا جدا باهدين وتخيذن واي زمان بيقين هاغ موت تاست تاست تحت غلاين علماء تفرون ذا فرار عام تخ تمنا الموت نقول ياد ميدان الجهاد وتخيذن یا کمزه کچی تاؤون بیماری لگی دل <سؤال> کرونا وائرس لگی دل <سؤال> دلتن تختی دل <سؤال> یا عام مرزو ندی و باگانی دیم بلاگانی نه نتختی دل <سؤال> اللہ فرمائی فاینو ملاقی کم تا تاکید دیدم آقابل خواه فیران خدا آغشی نکی گی چی تا پسیر آروانوی تا صوره منظر تا پسیر آروان دیم ما لړم را روان دی فال خداغې نه کېږي مووت خوتا پسې د را روان بلکې تا ته مخامخقیدون کې دی فین نو مناکې کوم یقین دغموتامخ مخامخ بره شي تاسو تورددو ن لالیین غې بیا بهو ګز شي غزاتته چم د پهر پټ او کاره باندې خبر بدر کې تاسو درداګاملو چې تاسو په دنیا کې کول یا ايه الذین امنوا اذا نود الیس والصلاه میوم الجمعۃ فصوا الى ذکر الله وذر البین ذالکم خیر الک من کنتم تعلمون داو د یهودو یو د درمه داوی ترید دخ هغه دعوت د هغه دا چې زمون یو متعظیم دینو هغه د افتیرز یا مصطفی عاوز یې خدوه جمعی تعظیم کین لحاظ د پیغمبر نه دی دینه له کتاب مخالف دی الله صورت نحل کې دې جواب را لګل دی غالبا 124 ته چې دومره تعظیم ته جمع لازم شه لیکن دو اختلاف وکړه دا اختلاف و دې باندې الله رب العزت په دومنه تعظیم د پدوونه چې دین او مصللف را د افتیرز او نه سوارو باندې الله مصللت پر د افتار رز دا ته صلوت دا تعظیم نه وی چې دا افتی تعظیم نه یا د اتوار تعظیم نه بلکې الله پدوونه د ورځ مصللت کړی دا او اصل مقصد دا دی چې دو جمعې ته خیر او برکت نه محروم شي اصل د دې تعظیم چې ونه وغه د جمعې رز وان. دا خلا فیصله لیکلي وام تقدير کې الله دا خبره لیکلي وام چين د انسانانو د تعظيم رسې د نوغا د جمعي رسده پدې غره زي الله آدم علي سلام پیدا کړې ده پدې غره زي الله د جنت نوښ کړلې پدې غره زي منلي لې کارونه شي وې دین او پدې غره زي چې د په دنیا به فنا راځي او پدې غره زي ومؤمنان جنت دي او پدې غره زي چې د جهنميان به جهنم دي فیصله وکي پدې غره زي ما غټ غټ یا یهلذین امنو مخک کتاب یهود ته او زندګی کتاب مؤمنان ته د چا مؤمنانو ساسورز د تعظیم چي دغه جمعیرز ده د دې تعظیم به کوي د دې تعظیم ته چي دې لغسل او غاې د دې تعظیم ته چي دې رتیاره هوګاې په دغه بنیا زموږ دی فقه ب کتابونو کې لګيږي خاص کر بهر رایک کې د امام ابو یوسف رحم الله القول نقل ګي کله چې موږ درته تیارې چکین دا به د جمرات نه کوي مسلمانان ګور نه جمراتونه دا د ورځې ګوره جمعې شوه ها یو جمع دا او یو جمرات د جمعې په د جمرات درزه نه به تیارې کوي امام یوسف رحم الله فرمایي چې د جمرات رسېدا د نیمه ورځې نه وروسته د جمعې تیارې شروع په دا تا زم د دې ورځې یا ایوالذین آمون یا مومنان و ازانو دیر حسولاتیم یوم الجمعاتیم کلچ یوازو پریشی دپار دمونز ندانا مراد چده ندائی شرعی دخوا او ندائی شرعی چده نواغا آزان او آزان دو جمعی چده اولا دار صرف یوو پزمانه دو نبوت کې او په دو شیخینو کیم یوو خوا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو باندې ویل کېده د هغه باندې چې د خطیب په مخامخ بین یدال خطیب د خطیب مخامخ باندې کوم باندې ویل کېده د هغه باندې خو بیا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور کې غنا زیات شو بیا چې له دویم شروع شو او دویم باندې د هغه د باندې مخ کې ویل کېده ادمم د عثمان غنی په قربان ویل کېده دا بدی بنیاټ معنی چې خلک تیاری وکي چې خلکو د پټه ولګي د جمیع ټایم داخل شو دا دوه د بنګ او اسماني غنی په دور کې شروع شوه اسماني غنی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ الثالث ته خان په خلفای اربعه کې دي صحابیدي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږه صحابه ټول په هدايت دي خان چې د کم صحابی تابیداری کړي نو تم په هدايت یې يا أيها الذين آمنوا المؤمنان إذا نودية نسوالاتي كنا شئ بانقومي لشي لبارة دمانزم لبارة دو جمعي مراد خاص ندانا شئ غد جمعي درز خان دو منق مانا دو فی ده فی يوم الجمعاتي اشارت دي خبر تاچه در تمام رزي بانقومي مراد لده د سار بانک د مازیګر بانک د ماخامو د مسخوتن بانک بلکې خاص بانک مراد زکه من اراده د فی په زیبات نه خم خاص بانک مراد د جمعي بانک دی خاص بانک او او د ایتل جمعه ولوي زګداد اجتماع راځد په دې کې خلک جمع کنه دیر خلک راځم شي تور را او سپین راځم شي مؤمنان مسلمانان منافقان ټول بجومات کې راځمشي ځکه بعض مسګزار اغي چې هغه افتوار مسګزار ويکان جواب میاشتکه صرف سلور منځونه کوي خان سلور منځونه دا افتوار مسګزار دي دو مراجې جمعاتو ګوريخه خبردار شي چې اسلام سوي او بازار کې چا غره زکه پینځه داد اول صف خلق تی و السابقون السابقون سورت باقیه که اللہ فرمائی دا مخی که دون که خلق دیخوا دو صفقات دو کن یوم الجمعہ ورطا پده بیل اکی گی چه پده رازه طول مسلمان راجمش طول او یا یوم الجمعہ ورطا پده بیل اکی گی چه پده رازه چی دید اسمانون و دزمون کو تخلیق دا شویده تخلیق او پدھا گی رضی آدم علیہ السلام پیدا شده دیم پدھا گی رضی جنت دتنے دیم پدھا گی رضی دنیا تا کسکڑا شده دیم پدھا گی رضی قیامت بقائم کی گی دارٹول وجوہات تی پدھا گوا جا دیتا یوم الجمعہ وی لیکی یوم الاجتماع وی لیکی خر او حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پدھے رضی کیا و ساتھ تے چی سات ساتھ چی دیل پائے کی دعا ق ابن كثير دا حدیث نقل کئ زګ پای کوم بندا او الله یوزگی کنا فقبولیت د دعا کی فسو ویل ذکر الله روزانو سره په طرف د مزد الله فاو مراد دې نه مونډي ول نه دي چې تمونډي شروع کئ بلکې اهتمام دې او تیارې وکړه اهتمام او تیارې غسل کلی مسواک و لی اومدا کپڑے او چولې او اینازکین لا نمراد موز دی یا اینازکین لا نمراد خطبه ده که خطبه چرانده موز نموخ کده وزرل بای اپریک دے خرسوال اوس دل ترجی ورکه دنیا پریک دی خان تال چې خرسوال پریک لنو او ستونګه بښنه ختم شي کنه لذلكم خيرون لكم إن كنتم تعلمون لذلكم كيشارة فسعوتة لذلكم رسول احتمام ورطيارة كون دموزد پار لذلكم تعصول بيحتر بي. كنتم تعلمون كيوية كي تعصول فإذا قضية سونات فانتشروا في الارض وطغوا من فضل الله واسكر الله كثيرا لعلكم تفلحون او کلا چی پورک لیشیم موز دا جو بی او یوازی فرز مراد ندی دا چې سنننم ادا شکن مخیمو بانعاتو وزار البایین تجارت پریک دے اوز دی کی رخصت بیانی گی چهر کنا دا موز نفاری غشوه ای او گنا دیوکا ترن اخبر دگان کلاوکا او رزک حلال تالاش کن فایزان قضیت الصلاۃ او کنا چې پورکړی شي موږ د جمعین یی سنننم ادا شیم فنتشروا فی الارضین بیا خواره واره شی کی پسمک کین سوق ذمہ دار کین سوق سرویس تجارت لذین خواره واره شی فی الارض پسمک کین وب تغومن فضل الله تعالی که د الله فضل فضل الله مراد چیند نو حلال کمای دخ ځکه حرام مال چیلې نو هغه فسانه نه دي بلکې هغه د عذاب دی ښا په دغه بنیاد ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه ذکر ته موږ فارغ شو بیا د جمعه په دروازې باندې او تجارت به شروع او بیا مې وداوه چې زماره استاد حکم مطابق ما مونږ وکړو استاد حکم مطابق چې د نو تجارت کوم الله باغله ډییر نه په ورکله ډیر برکت با غله ورکه وروله یرره لا نه کوم تفلول <سؤال> الله <سؤال> او فرمیل <سؤال> وختته تتیجارت و کوئ په د تجارت ې وړله یا دوای معه دا چې د حالا <سؤال> لو د حرا م تمز کوئ وکر الله دوای الله كثير ډیرله کوم فلیون چېته او د کامیاببي دنیا کې هم کامیاب شي او آخرت کې هم کامیاب شي وای زاره او تجارت نو له ولن فزو اليها وترکك زجر د باي صحابه کرامو ته چاغونه یو عمل صدر شيو اگر چې دا هغه وخت کې ګناه نه وخه هغه وخت خدای ریدل سواجب یا فرض نه وخه هغه سره وځتا چې لو غوا تندوا صحابه کرام پریشانو دیکنه سابا تجارتي قافلار را نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکول لبن صحابه کرام باز لړ بار لړ صحابه پادشله باز روایت کرا دي چې 12 پادشل باد روایت کرا دي اته پادشله باز روایت کرا دي صالح پادشله خان د صالح خطو دا قول به تر دي واي ګو بکر صدیق هم پادشي عمر سهو خلفای اربعان عشره مبشر له اصحاب پادشلو بی زمان او ابي و ازاره اوكلهك دو غوري تجارتن سوداګري او لهون انفذو يا ذا لبكر روان شيږي تا وترکو غا قائما او تا فريك ديولان چې ته خطبه ورکاي دا قائمن دلیل دی په خبره باندې چې خطبه په اولاله ورکاي خان مسنون طریقہ دا ده مسنون طریقہ دا چې په روډو په اولاله ورکاي کله ما ان الله خير من الله ومن التجاره او زمانه بها سماج الله سره ډیر بهتر دي من اللهو د لابونا او د تجارتنا والله خير رازق ان الله بهتر رزق ورګون کړي دي چې هرګر رازق الله دي په کمایې کې د هېره څه ضرورت دي ولې ځان له تجارت پسي مقصد اصلي هغه مګنا د ضرورت مطابق تجارت کوه حرام نزان بچ کوه ریسک حلال لټوا نور اږي داږي غنګوټکي ګمان چې تبا یې کې پروت دي هغې انديازاد د صورت فرایز د نبی الحمدلله په دې صورت کې الله فرایز د نبی بیان کړل دغرهنګي الله تشبيه ورکړ د انکار او لمحو حماسره ادامه به علي تذکرام د دې سورته کوفه يهود سره الله دې عامل توفيق را کې په آخرت ده الحمد رب العالمين نن درس ما لري تکلیف سره وکړه الله دې سيادت نصیب کې